أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل آدلواه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعه والله عليم بما يعملون وجعت سیارته د دې ځای د زم مقام ذکر کړي زمشتم نمبر یا تاسو او پدې کې د دې ما کړو تدبیر ذکر کړي کافنی وانه آل رالن اغي او بواله ولېګو بواله ولېګې چې ورسه مونږ له برانا هغه چې کلال ته کلالو بوکه کټکا یوسف علیہ السلام په کوی کې ناسبه وك په څو وختو هغه چې بوکار او چات کرا دا واځ یو کوزې رامي دربان دی داخل ته او د خرص د پاره پټ کذار پر سامان کې چې څو را سره ون ویل ان ته چې بوتو دنت کې یوسف علیہ السلام رونه رااله یوسف علیہ السلام رونه رااله او هغوی ته ویل چې دا خو غلام دی دا زمونږ را ته پده لري خوزه تااسې واري نو پسوو روپو بانې خر کو او غ روپه ز پر کار نه بخت صنده را په ل قیمت بان خر کوو په قیمت بانې نه پوه سرپل السلام چې سومره قیمت انسان دی پې غمبر د عمر نا کم دے پا قافلی والاو بانی خرس دو قافلی والا بوت مصر دا دا مصر پا مندائی کی یوسف علیہ السلام خرس شو چه ال تا کی یوسف علیہ السلام خرس دو نو عزیزی مصر راغلیو د مصر دا بادشاہ وزیرو اگر راغلیو اگر زان لوا غست دو چه وای غست دو لفتل خزیت اوی د عالم چې دغه له دا ډېر قیمتي دی او تیار دی دغه خیال او ساته د بمګل پایدار کی او دغه بمګل زې جوړو دا به ما زې شي یوسف علی سلام لا الله جل شروق مصر کې زې ورک او کذالک مکه نن دا سیم کې ریشو چې او دا چې سړیا غوښتل او غوښتل چې درانه درانه کارو نو کو قوله يوسف عليه السلام الله جل شانه هو د بادشاہ کو تراسو الله جل شانه <هود> ولزای <زائع> ورتو څنګه <اللعجل شانو هود زائع ورسو> <شد> زه حفاظت شي په ست طریقې سره يوسف عليه السلام لاله هو سلام دې ورتو وكذلك مكر الیوسف فی ارض ذکر بندا الله جل شانه داسه زای تو ورتو غلام چین او غنوزګاریږي هغه باندې تو لاله <نا> دې <دکاری> کوي والله جل شانه <هود> زای <زائع> تو ورسو چې <شد> د <ده> عین مخی او علم د تشریح د تعابير د قبول علم داواتو کار الله چې لچارو سر تورو یوسف عليه السلام الله یو مقام تورس و واغذه کې یوسف عليه السلام حفاظت کېدو او داغه ساتنه کېده دا. اولنې مقام د 21 نمبر یاته و وجات سیارته نوراله قافل وجات سیارته نوراله قافله فارسل واردهم ولږ هغوی واردهم د هم راونون کې خپل دو بو راړون کې خپل په لا دل وه د زړان دی کا کله دل وه بوکه خپله قالوی وي بوش راه ده غلام زیرې در بهې هذا غلاام داعلک دی دا خو غلام دی واثر رو هوېوا او پټیک د پااره د تجارت پخ یاوه سر رو بېوا پټیک د پاار سامان دوا تجارت سامان ته چې یو لکه تازهشیواو اوته وا چې دا مع پهې خیالبانندې رستې چې دا به زه بیا فررسون نوواسه غو بوا پټیک د تجارت په خیال والله عليهلیمون ب مع عملون الله خکو د لدي پهعملونو بانې علیمونتنین وشر ب ثمین بان د او خرس کدی حغل را دراہیم معدودتن پا قیمت لگ چی روپای و دشمار معدود ایام معدودہ چسنگتا سوائے رضی دشمیر لدراہیم بخسن قیمت لگ و قیمت لگ سو دراہیم معدودہ چی روپای و دشمار وکانو فین ہم من الظاہرین او دی پی پاغی کے من د دا بی رغبتیا کون کنا زاہر زاهد اغه چاته وي چې داغه په دنیا باندې پروا نه دي د زاهد وي به پروا نه ل د دوی پیسو سره کار نو د ه سره کار او یوسف عليه السلام ځمګن مخنه لذي شي یوسف عليه السلام لذي کول دوی بس وکاو پیسې میثمې وکاو خو هر څه زکه کې ځای کې شکونه دي وقال الذي اشترى اوه لا غسري چې واغه ست دلرا م م را ده م سر یم راې خپلی بي_بي تهاخې ته ثرې مې مسو عزتمن کا مسو هو ځای د د دا زتمن کا زته کو ما اس ینانه او نه تره والله دا یعني نور غول امامانو باندې چې څنګه کار کاونه ک شان دی کارونه پهدممه کو ځکه کېد شي حسائین فانا عزر دے چپائے دبر آکی منگتاون اتخذہو علیہ دا یابونی سندل رفضوی والی با انہیں وکذالک مکہ نالی یوسف فیل آرد دلت ہے کہ عقیدت سا برابر ہے عقیدت سا برابر ہے بعض خلق کو بیوسف علیہ السلام قیتر سر عبدالزالی خیتر جوانا کرے دا اور دے عشق کی سیتنا جوانا کرے قرآن دے عشق کتاب ندے قرآن تا تاقیدہ خیدی یوسف علیہ السلام پا قطی سکه د عقیده ته اقیده ده زدا خې کتا سرکل گھر څو کې کوی کو تری اور دې که خرڅ دی کې یوزل کوی ت اور دې دو یوزل خرڅ او بیا خرڅ هو کذالک مکه علی یوسف زای بدل الله در کوي مضبوطی بدل دا دغشا دموږ زایور کړه یوسف علی سلام ته فلاور دې پرځمکه او اوای کلمیک کټه ورته د مکینه ورته الله دې نشانه یو انسان چرتم نه ځای کې کله چې ابراهیم علی السلام خپل بچی په میدان کې پرې خو دن صحرا د هي شې نو وبشت له نه خراش ترې په دغه وخت کې ابراهیم علی السلام د بی بیبي ابراهیم علی السلام په ځای کې اذن لا یزعیعون الله کتا تا الله حکم کړي او دا څرد الله جل شانو په خو خبانین او الله به موږ نزا کوي الله یوسف علی السلام نزا کوي الله ولدا بچا فکر کوي زهور کو ولې نو علمه من تعبین الله احادید زید پارچو کوم غتا د تد تعبیر د خو خوب خوب چیرې نداد نبوت سلیختم ایسر د دې دوا جنا د زندګۍ او خوب کې ډېر ولې کرداري کوم انسان چې رښتینی نه وي الله دې تخوبو نه رښتیا لري انسان چې دروځنی نه دا دیر ډېر دروځنی کله کله به تعالی مکینی حالات تخوب کې وي چې دا سدا سدا روان دي خو پکا دا ضروري نه ځای را شته دي خو چې دا ضروري نه خوب دا ځو دی لازم نه دا په خبر نه چې خبره تاوب خوب کیږي د ماښام کې کیږي نه کله شی یو تا تاوب خوب کیږي او الله جل شانه ترابش الله تا تو خو تا فورا صدقه وګړه الله د مصیبت د خبر را ورونه او هغه خبره دفعه شو کو صدقه کرا والله غالب على امره اقید دلجو الله جل شانه زور او پر پکل کار باندې ولکنه اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر دخل کو نہ لکھوئی گی اغه وی چې د پلار د مخې نه ویلونکو پلاړه خیال ساتي لو الله جل شانو د بادشاه کور ترا وروسته الله غالب دي یوسف আলাইہ السلام حفاظت څنګه ورکو لیکن اکثر دخل کو نہ اعلمون لکھوئی گی ولما بلغ اشدوه اتینا وحکم وعلمہ او دغه مقام ذکر کوي درې مقام ذکر کوي 29 نمبر آیه کوئی یوسف علیہ السلام څخه لږ دعانه تورات سیدون الله جل شانه ولا د فیصله کوله طاقت ورسو یعنی فیصله به کوله په کار کې یا ته راتلون راتلونکي او ک څنګه ما دې دارا فیصله کوي دا ډیر زبردست فیصله کوي او په حوالہ لا ور کړي واسنګ په حوالہ لا ور کړي هغه بم ده توکي لالا ولا په ها او الم ورسو په ها الله ور کړي لده دې کمکور کې پاتې کېدل عزيزي مصر خدي هغه و تویل هغه دې د نفس اراده وکړه د بدی اراده یې تن وکړه او دروازه یې بند کړه یوسف علی السلام ته یې چې ما ترڅ تر آ شا نیلس علی السلام لا الله علم ورکړو او دې په سله طاقت وکړو نیلس علی السلام باندې خواهش غالب نشه پی غالب پر غالب مشر یوسف علیہ السلام باندې علم او فقه غالب شو نه چې علم او فقه په غالب بشو نو دغه خبره وته کړې اول خبر معاذ الله دا الله میریږي او دوی مخبرا الله جل شانه زما زای کی دې هغه خسته کړه او کذالک مکر نا یوسف اجو ته اشاره کړو زما زای الله جل شانه خسته کړه ما ل ځای را کړی لڅنګه زه پې ضای کې خیانت وکم او درې م خبره ک چر ته زه دا کار وکم کوم ما دا کار و کوو زه به شوم دا درې جوابونه ته یوپل سلام ورکرکل حالان کې ک چر ته السلام سلام سره ایلم لوي الله والله نبوت نه وررکی پو اول الله نو ورکی یووسپللی سلام به دا کار کی اللہ جل شانو ہے گورا ہر سکو انکی اللہ آدھے بدی اڑا انکی اللہ بدی در نسو کرے اللہ دن آرے ولا حول ولا قوة اللہ باللہ دیتا مانا دا ولا حول ولا قوة نشتہ دے د دا بدائنا او نشتہ دے طاقت پنے کئے بانے اللہ باللہ مگر پینداد دا اللہ بانے اکیدہ دا جوڑے دا اکیدہ دا جوڑے چی یوسف علیہ السلام نبدا بیحیائی منگا دی یوسف علیہ السلام نبدا لڑکڑی وا نبدا دواوایا چی رب بنا لاتوزیق قنون بنا ہمیشہ دپارو دوا گانے وایا چی الله اللہ زمینگا نبدا لڑکی دروازے بند لیلی ہی سوکنشترے یو یوسف علیہ السلام دی یو زلی خلا یوسف علیہ السلام تینا دروازے طرف تا مندہ کرا چی دروازے کلاو کیا ذالیک هی و تعالی سو اچو د یوسف علی السلام کمیز د شاعت نو شلېغو و ځې ځکه الله جل شان او حکمت دې توورا چه روز ته په سالا کونکې بیا راه ل د دروازې طرف ته چمن ډکا یوسف علی السلام ته لاس تو چه لاسیکو د یوسف علی السلام لمن د شاعت نو شلېغو جستنګ دې بحر و تل دوا بحر و تل نه د مصر سرخې چالاکی وکه چالاکی دا وکه بعدشا و وی اوګوره دی الک ته د زما بي ضتی دا زوان چې دی نو د ما سره د براده کړی وه یزهپلی سلام حیران شو زهپلی سلام چې نه را ې دی زما دی ما ته چ راشه زه خوو ته نال پهېدم زهه خو ته رام سړی را او خیار سړی وکتته او خار سړی د زلیخې د تر و را ه پصللو و که شو چې پیسلی ته کې را اصل نو هغه او خیان سری دا پصلله وککهه چې در کمیکئ که چر ته کې کمی چې د مخله للی نو دا دا زلیخه چې دا نه دا رریشتې نه دا یو س السلام د روغجن دی ځکه دی دا دا دی د به هغې طرف ته مخو ل چې څنګه د بعد شا دپ اواز اودن دی بر را تخت هغ به د مخه ته کمی او که چر د کمیس د چا لې نه بوت چې را شي او دو ب چې نه د ده شاوه د د جهین ووي چې طرف ته شاته دو ته قتللم نه د دو ته شاوه د چې شا وه رامنډېو پانو هغې د کمی نه شاته و د نشات نه د کمیس نو نيسه نو کمیس د نشات له شليډلې نيڅپل سلام السلام رښتيني او دغه د رغژنې نو چې وی کتل د نيڅپل سلام کمیس د نشا نشليږه زکه به حيات شاکره وکړه به حيا نه لا تفتیدو کومه خو واه ته کمیس به مخ نه بس دا د اغزه هن کې دا خبره واچو ډېر کله کمیس وکړه چې د نشات نشريږلې نو دا وتوي چې دا غوستا ست تدبیر دا غوстаўه تدبير دی بحرالمحيط عليه للي ويدا په خود باندې کمزوري چې دا نه داد مصر والا په خټه کې پراته و چې له خود باندې کمزور نو ته وی داстаўه تدبير داстаўه تدبير کې د نه داد اس بیاک دوی دی ده زليخې ته ويخه چې دا تدبير لوي دی زليخې ته وي چې دا تدبير لوي دی دی یوسف علی السلام ته یوسف علی السلام بدا خبره ترې دا او هغه ته وی چې غلطی ستاسو نه ته استغفار او د خپل ګناه د رخي مافیغواله ته خطا کارې چې څنګه ترځي په څلوکړه نه دا چې اغا خاون دی په څلوکړه ولم ما بلغ اشده کل چور سید زانه خپل ته ته نه حکم او علم ورته مونږ دتا حكمن طاقتد کے سنی و علمن او علم دغ طاقتد پہ فلیہ اللہ یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام لبراکو وکذالک نذل محسنین دغ رنگی بس نو ورتو منگنے کانوتا حدیث تیرازی رسول الله صلی الله عليه وسلم اغا فرمائے اذا عرش دلاندے د قیامت کی اللہ د عرش تورے نہیں پ دغرت پ دغرز معنی د د سووری نه لاوه بل سوورې بهني ده یو سوور ب د د سووری د لاندې به و کساندي و کسان ب هغې کې یوغ زوان دی چې دت مر راتون ز ته و جمال. چې خاون د ن او خاون د جمال یو زنانانه د هغې دعوت ور ک چې ما سره زننا وکتهه او او ور زلنا اونكتر ندی بعد قیامت پر دالاد عرش د سوري دلالي ولي زانه د بيد بدائنو ساته دي کتابون يو واقع ذکر کړه ده ويو طالب العلمو د مدرسې طالبو اغه طالب چته کې يې امانداري دي نه و چوی لیدو لوپل لوکار نوکره ته له غو لیگل چې په څه طریقې ډیر راول دا چې راوسته محل ته بو تال تکي مختصر دا چې هغه تینا د نصب وخت نه تینو کړ جما سره ځناو کړ ناغو ته جز خدانو کومځه خود مدرسې تعالې دي معالمه دا خو دې نام مناسب خبره اغه وته انتخاب مخابره کې غنخلک دربان خبروم ماغه وته صبر وکړه و ما اولګه چې ذ اول <سؤال> او د سماعتوکو اغه وته سیده چې لا الته کې او د سماعتوکو نو غفل او دسمات سماعتو رواغ څخه ځارې ټول موږ د چې پزانې ټول موږ نه دا غنه غنده بو روان شو کومه خیمه موږ په هر ځای باندې لته دینه د انسان طبيعت لنکر پکې د انسان طبيعت لنکر پکې چې کله هغه ولیدو نو هغه نو کار ته او باسه ځخودلی ونه راځي د خو نه ونه هول کېږي چې کله هغه او باسه او غلال ان تکې نه هر تورثې په نر کې ځان ومنځو کپړین منځلاله په کلاس کې کېناست استاد راغ کتابه شروعو استاذ دا عطر چاله ګولې دا ته عطر خچرتکه ما دېلې ندي داخ خوش بوې خچرت د ما کوزه نه نه کېږي او هغه ته چنګو مکر لاغه لا ګوېته وی دا عطر چاله <سؤال> ګولې دې نو دا وی چې استاد ما سره دا عاکس خبره دا عاکس خبره داسي چې سړینه بد بوې دینو خلکو یې سمره کولې بوې نه نه هو ته وی چې نځي ما تم نه دی لګون ملامت همشه چې د ما کې ویږي بدبوې دي لا ته قسم وکړو چې پتا نه څه بو دي درنه در ځای دار دي در دي لا هغه وتو کړه چې واکې و تو نو وته مطلب دا شو چې ګور تازه ده الله ده رضا ده پر بدبوې کو نو ته الله خوشبو کوي زان دبدای نو ساتو نو ته الله جل شانو خوشبويې پي الله جل شانو الکو حکمت ور کړو وراود ثلتي هوغي بيتي ها مو طالب او کلا ځنه هاغه خزي چی او ده پور د هاغي چی عن نفسه تبارد نفس دکين وغلقت الابواب او بند کړی دروازې وقالت ليوي هاي تلک دل تراشه تاتوائم قالله معاض الله ویل یو سپې السلام دپ غوان پهله بانې معغااض الله عنېشه پارا پاه دگانې غواه ده اوغو اوغو چې کومه دعاگانو ک دا به احتترین مې دعاګې دي اوغو د کلمات الله تمات من شر م خله اوغو د کلمات الله تعماتې من غضبه به وشر عباده ومن هم ذااتې شقیې اوغو به عزت الله خودتې څ کوم ځای کې اعوذ بالله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفحه ونفثه اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين کوم ځای کې چې اعوذ بالله راځي قران کې ځای په ځای دی راځي ندادو هغه نه وایا الله جل شانو بري فازت ماعذ لاذ بنا والام الله سر انه انه یقین دغالهرب <تصالح> ربی رب زماده احسن نه متیا خته کلی دی ځای زما نه لا ظواالمون یقین شان دا دی نه کامابي ظالمان لا یف ل ظواالمون لوي نقطې په اشاره وکه زنا کار سی چې د یغ نه او زنا چې دا نو رای ک را فقره زنا دا غریبی را ولي او زنا دا ډېر زر بوډواې را ولي با عربو کې اي فد چو له دار دیر له ايشو پری وب خلکو فقره اي فد باندې په پاک د ما نه باندې او په کې خلکو فقره عثمان رضی الله تعالی عنہ به ایمان د جنا په جاهلیت کې کړل انم په اسلام کې کړل او دا د الله جل شانو نه غفلت وکاره اللهم اني اسالک التقاه والعصابه والغنا ف داالله ج ل شارونه غوا را ډ یاله پاک دامونی را ن چېنا و او چکم کوم سړی زنا کوې نوه ظالم دی ان نه هوله فل ظال زنا غریبي را ولي او زنا بوډاواې را ولي وقد حممتد به ومد حاله وله را برانهرددي او د انسان هیبت ختمئ پسان کې چې در نه ک او یقین کس کړ وهغې به په دبالې داخې اراده پرخوا وا هم مده او اراده پکړه وېدو لولا اضر ابرهان ربه کې چته نه ویلې دې برهان ربه دلیل در خپلو د خپل رب دلیل نه ویلې دې په حرمت دي جنابان الله جن نشانو دلا دلایل ورکړو کنه حكم او علم پهثالې وکړه کذا کلي نصرفس عنه السوء والفحشاء يوازي علم نو او طاقت دا پی سلیم نو امداد دا اللہ جل نشان ہو ورسرو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وزن عبادت کو عبادت کو دا برنو سیو خیستت تخرار روان دے دا شم د دا ڈیوونا دا پلک پلک نڈکتے شیخ عبدالقادر جیلانی تاوی چه بس کا عبادت پی پورا شو لیو زوان چو تا سوائی بس کا عبادت پی پورا شو د نوې عبادت نه کوته رسیدلې نکلن څه با د ملنګان خیرن بغیر دیودس بنکه غسل بنکه ولې وی دې رسیدلې ده کامل ده وی دې روحانی توزیه تک عبادت کی روحانی طوره قران کوي او نه باظمول دا عبادت سر روحانی شو نو آغا وتوئن شیخ عبد القادر جیلانی جزمہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی اوتی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کو رب سادر سو پوری چراشی تا تمurgo او ز سو کما چې ز به عبادت وکږه دا تکوا تا وای شیخ عبد القادر دیلم دوجلانا باشوی ومن باندې دو ټوټی شو بانی با نو شیخ عبد جلانی جیلانی رحمتہ اللہ علیہ او تی نا د علم دوجنانا د الله جل شانہ د فضل د وجلانا یوهلار ته پر خود د په بله لار ته راته شو چې علم الم جنران نه راانه بچ شو یعنی تبې پهکې پیدا کو نو یوس ل سلام نه الله بهایی رولی وه کاذاېکه دغه شانېمونږه مضبوط ک د لره دا الله جلله شانونه مضبوط اح دی نه سر را پر مستقم قاابت راته را نهسی ف تقيم کمر ته کلک شلکه څنګه چې تاته وکو کېږي ولې کېږي عاممالې به سپې کې او تقوا چې د لږ د عمل له بهتري نه لکه پرېزګاری د ګناوندو نه د ګنا نه ځان بچ کول د اعمال نه له مرتبه کې دا یو سړی د اگر رغش په عبادت کوي خو ګنا نه ځان نه بچي بل سړی د اگر رغش په عبادت نه کوي د ګنا نه بچ بچي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مقرابر اورادوال دا یو ته اوچت دي ځکه د ګنا نه صبر کول ګران دي عبادت کول دي هم من عبادنا المخلتې نو دی د بندې ګانو زمون د او دوال <سؤال> ملډکه درواې ته وقدت کمی هم مندو ب او ویچ لولو کمیز د ده مندوګور د شانانه وه الفایا د حاله او ویمون د سرداد خپل لره ل دلب پهخواده دروازه کې قالت بس دیو خبرېته پرېلوخورلو او دی ماجز اووم نه را ده بیاکه سو ص د سزا د هغهه چا چې راده وکې بیاهلکه د کور والله ستا hmm! سره سو د ب د زنالهی جانا مګر دا چې جلیل کې واچول شي اوواذااب نه دی یا وورکلی شي د تاذا اب در نات قال یا رادت میان ننفسشي اوویل یو سپل السلام خپله سپ بار دی بیانې دا نه چې چک پاتې کېږي خپله خبره کوه خپله سپی بهیانو څه دا شنو دا خبره ده تاسو کې در څه او کنه منه او دا دا وایي چې کو دلیلو کی ضرورت نه دی وایي رښتیاوتہ د دلیلونو دغتو نه نشته کومه کومه اړیکه وایي خپل ځپای هغه بیان کا قال هيا را ودتنی عن نفسي دا تا ته ټول تاریخي خلکو په صرف د زالېخی کې سره اېستدا چې هغه عاشق و په یوسف علی السلام باندې او ال... او دا به بیا موجه الله بیا زوانکر او بیا یوسف علی السلام سره بیا وادو کو د دې هیڅ ثبوت نشته کله د درو په کتابونو کې لیکلي نه دي حقه سې سند باندې دا خبره ثابت نه چ الله زوانکر الامر هلمانی رحمت الله علیه په دې رد کړی په خبره باندې قال یراودت نی النفس تا چل خې صورت یوسف تا پره چل خې او خلق مرضی ساری چی دینو اگر دا مرض زیتی رب مانو لے دغه د غد اشک مرضی دا خوزو انہا دیتے نا دا غد زیراو باسی قال ایر آو دتنی عن نفسی اویل یوسف علیہ السلام دے زمانہ مطالبہ کرے وعن نفسی دے پبارت دا نفس ماکی وشہید من اہلیہ او پیسلوکا یا پیسلکا ان کی دق د دا, دا خزینہ انکان قمیسو پیسلکو دا جائز دی خوجی س چریوي کمز د یو سپ عام ش دلی خود د ل دلی من خو بل د مخه طرف ننفس د قتل نه دا زنانه رشتتیا و من کاي دی د درغ جللو د یو سسلام و چاانه کم خ د من دو بر او که چررتوي کم د یو سپ عام ش دلی من دو بر د شانااف د دا زنانه به درغ وئ منه سوابابتين اوي دا یو دا ګوره د کمی مخه اوشالی یاد سره تا ته وای چې ګورې کم ځایې بدی کېږي هغ ته ګور م مختهم یوپ ل سلام هغ زنا طرته را ش یوپ ل سلام ته دا چې شاکرې چې نه چې شاکرې ده ته نو بمن لتهال هغې د کمی سنی که مخ کړې وهته نو بیا هم دی مجر نست ګوره بدا طرف ته به مخکم نه ګې بیا مجرم مجره شي ما را کمی زور کو مجریم نور خوکه چرته صرف مخه بدا بیا به مجرمته والله پاک بچکر دیلم ما را کمیزور کله چې د کمیز ده خود د من دو من دو بر لدل د شااه طرف نه قال <سؤال> نه هو من کدکل نه الله م قم د د وواجه نه وي چې په صورت یوس کې د زوررو نه زیاته یو یو ایيات نهومره ومره ممسائل جي سوچ کوه این اومن قیده کننا یکنن داستاسو ما کرده این نا قیده کننا عزیم یکنن استاسو ما کرچه داڑیرنو الیرین یوسف آریزان حاضر ای یوسف علیہ السلام د سم خضو دنکان خضو مکنون نی اغید اللہ نی اغید مکرنکی نکان خضو مکر چه دنو دا دا بدانو خضو دخوا چکمی بڈی خضی بد ملی خضی دا بد ملی خضاوا دا د دا وجه نا دی مکرو یوسف عارض انها زیسو علیہ السلام مخوارو انها زادہ دے خبرنا وستغفیر لزمبی کے او اے خضی طبخن وارا لزمبی کے دا پارد گناستائی نکل کنتے من القائطین یکینا نیتا دا خطاکارنا وقالتی سوطن فی المدینہ امرات العزیز عزیز ترابی دا فتاہا دا سلورم مقام ذکر کئی خضی خبر فی د چې خلې خبر شي نو بیا خو ول ملک خرېي د زنناانه خبر شي هغ پهلسسو طریکو بانې د بعدشا په خ دولیر په خه بانې پلسسو طررییکو بانې را او دا را دی پی وکړه سم کامل را دی پ وکو چې دا و ګوره خبرې ور په سکولې که نه خبرې ور په سکول وایي چې دی ته و چې خاون واله خذه خاون نیم ستدی او ګور خاون دی بیا باچام دی دا دومره بیکاره خزه ده چېغه سره خیانت کړي او بیا دی مطالبه کړي دا هغه ته دی وی دی او مطالبه بیا داسې کړي دا, دا چې بیا بیا مطالبه کړي دا چالو او پنځم نو مطالبه کړي دا نو هغه موږ د غلام نه کړي دا یاته داسېلو چې د بل بعدشانې مطالبه کړي او بیا چې مطالبه کلي ده نو دا وطنی دي ویللي سبل شو دی غخت وي ن سر را ل را د زنا مطالبه کړي ده غلط کار مطالبه کړي او ګوره په محبتې دا سړاند ده کاره شو او دا محبتې چې دی نو دا زورته ور دن نه شو دی ب دا قسممه ګومراه ده دا خدای ربي كار خزا لا او گمراهي چي دان واغي خخ كار ده في ذلال المubin په يوه ايات کې في ذلال المubin پورې لاف خبره خزو کړې ښا سمره سمره مختصره ايات ته سمه وګدي خبره بي کوي وکاله نسوت نو اهل الزنا ات المدينه ته خار کې امراه العزيزه دغه د پادشا ګوره امرا مطلب دا ګوره خزا را عزیزې د بادشاہ حضره تو راویدو فتاه اراده کړی تو راویدو کی بیا د درې خبرې دي تو راویدو کړه خبره چې مطالبه کړی دا مطالبه او مبالغه کی کړی دا فتاه د خپل ځان نه کړی دا خپل غلام نه کړی دا ننتی په بارد نفع غه کې قد شغفها حبها ای کینان دن شې وی دا ذلذ هغه ته حبن محبت دي يوسف عليه السلام اننا لنراها في الظالم المبين دا په گمراهای کې دا الا اننا لنراها د دې لپاره معلومه یې یقینا وینم همون غدې لا فی الظالم المبين په گمراهای اختاره کې په الظالم المبين په گمراهای اختاره کې دا, دا, دا گمراهه دا, دا فلما سمعت مکرهن اخی درې مکر واورید مکر واورید د چې هغه دی مکر واورې د بی ما پتی دمر وګ ډېخه برې کېږي دی ته عمر ګزای یوسف علی السلام ته خې یوسف علی السلام او توخو په د خودلو طریقې سوا دانه جراشی یوسف علی السلام مول نه نه راځي માતા سره پروګرام کوي او د خوراک شنو نه ول او 40 ټولو لور کړ دله 44 یوسف علیه السلام ته وی د د کمرې نه پورن نه وګل. نجیکل یوسف علیه السلام د کمرې نه راوته. یوسف علیه السلام له الله عجیب حسن ورکړو. دا چې هو سنوال ورکړو چې خلک باغه ته حیران شونو چې هغه قتل نه د نړۍ نه بخبرلو. نده چې یوسف علیه السلام ته هو قتل لوอัลته کې 44 تر لاس کې نده وی کې ته لاز کې مڅنی ویل <سؤال> او غچړې را کاګلې د دې چړې را کاګلې خپل ګوتې کاټ کړي خپل ګوتې کاټ کړي او وی چې دا خو ډېر لوی انسان دی او دا خو په حسین کې داسې ویل کا پرشتہ او دا خو ډېر پاکستان دی په پاکای کې داسې ویل کا پرشتہ د انسانانو په ذهن کې دا خبره ده چې د پرشتینه خستاو د پرشتینه پاک څوک نيشته لري زالې خو و دا هغه کس چې تاسو ما د د په باره کې ملامهته کوي اوس تاسو خپله سه حال دی ځان لمګوتې کټ کوي او ما د د نه د د بل باره کې اوس قرارار و که ما د دنې راده کړی وه چې ما سره به زنا کې خو سپل سلامصففاي هغه د زلیخې په خلی بانندې کېږي ف تا ساه ځانې یوسف سپل السلام او که چرته د دا, دا کار نه کوونه دی بهخو خواه جتهږم بیا کله ضد و شیا نو مقابله راشي یو طرف ته گنا ده او بل طرف ته مصیبت ده یو معصیت ده بل مصیبت ده گنا ده مصیبت ده تکلیف ته راځه غمن در غم باندې راځي نو تبدا স্বীকার کړي چې ګناه وپري دي او غم باقي نيص الله علیه السلام همدا شانته وکړي یوسف علیه السلام وې چې یا الله دا غم خوښ دی دا جیل مخوخ دے خدا گناہ دا مخوخ دے خلق ورکسی گردی یوسف علیہ السلام ته د بادشاہ خدا ملا او کووی دا کاریو نکنو جیل تا بدے لے گی مزکا دا اصل زرچی دے نو هغه وندے ہوگی یوسف علیہ السلام او دوای مکرہ دا اللہ نے دواو کر یا اللہ ماند دې خدا دا مکر او دا چل دوا الله جل لشانو حسنو قل اللہ وانا دعا کبو نکرہ ندوا که وخا هر حال که دوا کو دوا گانه وایا وقالنی سوطنسل مدیند خا ایننا لنرا حفیظوالعلم دو گین دی پوری منگو فلمہ سمیاد بمکرهنہ پاسر کل چواؤو ری دو حاغی بمکرهنہ فتوان کولو دا حاغی یعنی پدی غیبت کولو دا حاغی چیدی پسی غیبت کو دا غیبت کولو دا حاغی مکره واؤو لغی لغار ایت پیرام وی لغار ایت پیرام ما تد لهن متفقن او تیاریک دا غید پار زید دعوت او وی وین وا اتک لو واحد منهن نسکینا ورکر حری وی تد دینا چال او قالت اخرج علیه الناوین چراوض علیه نبدی باند لا سات روضا او دانا ناس بی چی ند سر انسان دیر حیرانیږي له مه نه هو اکبر نه هو کلی السلام د دا یو سپل <سؤال> سلاملو ډېلو یو ګه په خس کې او په پاک کې ووقخواه ای او زخنی کول لاسونه خپل <سؤال> وکلله و دی حل لا دا لا لغه ما بشر نه دا انسان ان عمله کوون کري نه د دا مګ ملا کې زتمن ده دای سپل اسلام خو پرشتهه حال سرکو نل لریم تون نهنی في وزېې دا تاسو تو وایم داغ دی چې ملامهته کوي تاسو مالر پا بارد عن او ما ل په باه دده کې وله قدر راوتوه ننفسې او یقین ما غښتن نه کوي د دنا په د ننفس پس د ځان بچ کوو واللهلم یفال معروله یوجنلله کچري وي نه کو ولهلم یفال ذچار اونکه د حاغ کار ما امره چې زه تاسو ته کوم له جناننا لو خامخ جیل کې بوا څوم دلرا ولیکو نه من سواغرین او لا يل جنننا خامخ جیل تبشي ولیکون من سواغرین خامخ شې په دې دې زلي دنیا یعنی منکرې دې دې ځتې انت به یا ذلیلې جیل کې ذلته الله تعالی سو کو قال رب السجن احضوا الي مما يدعونني اليه وويل يوسف عليه السلام اي رب اجم عجل زم جیل چې دې غواره دې ما نه را ده هغه نه چې دې را بلی ما اغه تا والا تصرف عني كيدهنك تر ما نه تذمان تدبير دې اسبو اليه نؤبرصن دې تا يا بل ماره خوب بشم دې تا وا من الجاهلين او بشم دې جاهلان انا ګوردا زم تا کېو کو اول تک دا وچ زنا کوون کې ظالین دی زنا کوون کې دا جاحل دی تجابه له ربو ف سررف کوي د نه بس که بلتیا وک ل د ل رب ددوننو واو د نه کوي واو د د د الله دی کې پهمه ب دا له هم مې بعدې ماه او لا یادې ل جنن نه ثم بدلهم بادا مصلحت کارشو دیتہ دیتہ د مصلحت کارشو من بعد ما راو الایات رست دین چری ولید دل د عین د پاک د منای د یوسف علی السلام دیتہ د خبر کارشو چې یوسف علی السلام پاک دی خو لیسجلن نحتا همین خام خاجل تبات د لره دریو وخت په پورې یعنی یوسف علی السلام پاک دی خو بیا بهم جلتہ چو ودخل ماهو السجنة فتحان يوسف علیه السلام جل تلا ده دي زيانه مقام د بيال اس نمبر آياتا قوي يوسف علیه السلام خواهد دو زوانان جل تراله خلق سرقو ده زلیخي او د يوسف علیه السلام ده یو قصدقه کرده نور ده يوسف علیه السلام نور وواقیه را کرده چه يوسف علیه السلام جل تتلو جیل کې بیا څوک یوسف علیه السلام جیل کې کوم مثالونه علیه السلام کوي دا مثال چې یوسف علیه السلام هغه په هر مقام باندې کې په جیل کې هم انبيياء علیه السلام مثال کوي خپل خدای له یوسف علیه السلام سره جیل تدوقه سان را لید یوسف علیه السلام تعالی علم ورکړ او تعبيدونو نو یو توويل و چې ما غو بولې دا سی خوب میولی دے چه ز انگور نہ چورم نو نہ وبستم او دا غن بیا شراب جوړم بل و تویل و ما ولیدن چه جوړای می بسربان یخی دی جوړای می بسربان یخی دی او مارغان دا زیدا غا ڈوڑو نہ دا, دا والد بادشاہ نو کرالو او یود بادشاہ دے پارا بڑوڑای تیارولا او بل و با دا بادشاہ دے پارا شراب تیار پدوالو باندې دا تهمت لګېدلوی چیندې دوالو بادشاه دا دواله چینه ندی بادشاه لپه خوراك کې زهره چولوی ندا یو بي ګناه او دا شراب واله او دا ډوډۍ واله چېونه دا بادشاه له ډوډۍ په خولي له دا ګناغو نه دوه چې ما په سر باندې ډوډۍ اچېدی ما په سر باندې ډوډۍ اچېدی او هغه ډوډ مارغان راځي او دا ډوډو نه د خو تعبیر څنګه شو د خو تعبدر داسې چې چې دی د ډوړو پسر باې باې قېږي د روړو فر باې بعدې قلږي کی کېږي او بیا به مغانان را او ددنه به خوراک کوي زهکه د بعده په ډړ ک زهه راچون او دی ص مجرری او دا شراب واه ص مجرم نور په جین کې در مجرمانو او یم داسې یو بي گناو اضرت وسپلی سلام خلقه یې اسف سوزیل ته لیدو چل غي کړ حضرت يوسف عليه السلام به ګناه او د اځین شراب واله چې يوسف عليه السلام ته خپت چې يوسف عليه السلام به ګناه ده ګور ثم بعد لهم من بعد ما ته خپت چې يوسف عليه السلام پاک خو سره دا نه جیل واچون يوسف عليه السلام به ګناه ده پذیرته شراب واله چې په هغه باندې تهمته بدنام وه دې چې د بادشاہل په شرابو کې زهره چولم نو هغه بریشه خپل په پیټرکی او دریم چې نو هغه ډوډو آلو ډوډایي په بادشاہل په خورې نو هغه څه مجرم هغه پرشتہ بادشاہل زهره چولم نو یو وی وې زه په خوف کې وینم چې زه شراب نه چوم بل وې چې ما ډوډایي په ثري تي دي مارغان دغې نه خورې تم موږ ته ډېر خو څارې کاري ساده شکل تم موږ او قاتل مونږه ډیررړ کاري دد دوجه نه مونږه ستانانه د خوب د تعبیر ته پس کوو اعتاد دی دربانې ی په سلامته ډوړای چې یل ته درسور ډوړای را ي تاسو ډړای انتظار کوئ د ډړای جيلیانله ډوړی ووررکئ که نه کې چې د ډوړایټ د دوډای چې راي نو د هغې نه مخکې مخکې به تا سر ته تعبیر خول زما یو خبرهوم زما خبر اوواورئ خبر ادا دا چې ما ز پکم دین باندېم اولی وت خپل دین وکړ زد علاج لشانو پراله گلی شي وي دین باندې ما آخرت باندې ایمان دی د دې ورځې تاسو څخه رساله شو ده اخرت باندې ایمان دی د ابراهيم عليه السلام د تاک عليه السلام ته دین باندې او بیا په جیل کې سوې خلک وې د دې مسالینو بغیر بل مسله شته دی نيشتي پیغمبر علي سلام په جیل کې کړی دا په جیل کې يوسف علي سلام دا خبر او کړا چې مونږ شرط نه کوو مونږ دا مناسب نه چې مونږ شرک کوو نه دا مونږ سسبل کماله نه بلکې دا په مونږ باندې دا الله جل شانه فضل دي او اي جماعت جیل مرغرو یا صاحب انس زما د ژ زرو ډېر خدایان خدي ک یو الله خري رب به ام الف آدین اذا رب ادین ض قې الامور رو دغه ویللو الله زی دیر نمررب نو ننسیل دا خبره ک چې یو رب خري که ډېر ربونه خريغدين خري چې هغې کې ټول کار نو زما حاجتونونه پهې جدا جو دا شي او بل بعد که باد و بابا دینو اغلا زم. نو او بل زائی که من دانیزی مدار دینو اغلا زم آ او او بل زائی که لکی بی بیانی دینو اغلا باران لزم او بل زائی که پیر بابا دینو اغلا زم را بچیرہ لراکی ادینن ازاعت قسمتی نمور داس دین دے چه زمان حاجتو نتول گرد شي یو حاجت لے یو در تزم بل حاجت لے بل در تزم آ نو آیا دیر یوسف علیہ السلام متسوئی ڈیر خدایان خدی که یو اللہ خدی چې زورا ورده یو اللہ نا امس نه والله اللہ بحر سدکی درکی او دا تاسو چې عبادت کوای نو دا تش نمونه دی گردی سکولی نشی دا گا بادو بابا دی دا میاگول بابا دی دا لکای بی بیانی. او دا پیر بابا دی دا لوی زوان دی دا صرف نمونه دی تی نو مخلا نو نمبانی سکی نی او ما تعالله جل اشارو هو ده او کوم کړی عبادت چې بعدت بصره بیا والله کوئ مسله ته بهیان کړه چې کلی ته مسله یارته مسلمانان یا مسلمانان نه شوو مسله خپله غړ خللاسه کړه بیا ته زما د جلیل مرګو اوس د د تعبیر رووامه تعبیر دا دی چې دا یو به باشا خواته او دی به باشاالله د شرابور بندو بس کوې او بادشاہ ل شراب شراب بررکي او دا دیم چې له دې بپانڅی کیږي او بیا به زړنن کی مارغان برازي ددنبه خورا کی بیا کم کم چاغه خلاصې دو هغه ته وي چې آل تکه لا چې نو بادشاه خواکه زما دا مسله او کلامات کوم مسله کړې دا ما چې کوم دلایله الله الا الله مسله کړې نو دا په د بادشاه په خواکه و کيو و ته زه دا اوس کورني عند ربي یا دا چې ته بادشاه تو وای شیدات یو مظلوم پا جیل کی اغبان دے خلک خلق کوئی ایفا انسا و شیطوان و ذکر اللہ ذکر رد دا و یوسف علیہ السلام نا اللہ پا کی شو دا خبر غلط دا دا خبر دا غسلی نا ایرشی و یوسف علیہ السلام نا نو ایرشی انبیاء علیہ السلام اغیبان شیطان نشی غالب کرے دردے پورے نا پا کې بیا یو او سو نور کلی نا ترکن او یوسو قاله بعد بیا بعد ش خوبي دغ به بیا وي و ده ما اوسج نه پو داخل چې د سره جنته د دوان دو دو دو قاله ح همما او یو د دوونه ان راې ن زین مع سر رن چې نهچړو مشراب وقاله آخر بلوي اني اراني احمل فوق خو جان کنن زیننم په خوب کې چې پورته کوم په سر خپل بانې کلو تیررو من هو چې خوراک داغینا د هغې نه مغانان خبر را کوم من ل را بتابویللي په تعبعر د دی بانې ان نه نه رام م مخېکنن مونه تاه د کانونه د خوب تابعیر چې د سووک چې پهقرآو حديبانندې خ پوهږي هغوی ستلی شي د خوببعر قاله لا یادې ما توعا منطور د قالې نو ویل ته یو س سلام نه به راضي تااس ته خور را کوم زقان چې درکل شي درکل کې به تااس تر زقانې چې در کوله کېي تاسو تا الله نهبع تو کو ما مگر ز به خبر در کوم تاسو رب تعغلي په تعر ددي د جیل خوراک بلانی راغلی چې ما به تاسو تعبیر و قبل ان یادکو مع مخ کې ددي نه چې را شي تاسو تا کوم مع مععلم منې رب دا دها غ نه دي چې خود ل کري د ما طررب زما ما تر الله خود نکرري سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا ربی زبن العلم دعا روا میرا روایques ربی زبن علم ماذا دعا نبي علیہ السلام تعالی علیوں وقرب ربی زبن علم تو وعیقی ربی زبن علم اللہ علم میریو کی انی ترقتم اللہت قوم اللہ امینون باللہ ایک نالما پری خرئرین دین دا کوم چمان نه راړی په اللهبانې او پرل دا آخرت بانېوه هم کاذون او هم بل آخرتې هم, هم کازرون او د پا آخرت بانې هم دی دي کاثر آخرت نه مننی و تبا تهملله تابع یو تعبللارري کوی ما دین دی د پلاان نه زم پلار دی په سم روان دی پلار په سر روان دی ډېرخه خبرهله خصه حقښ دی خو بد بد پلار په سمزا بس ابراهیم م السلام دی ساپللی سلام دی و یا قوبل سلام دی ابراهیم مل سلام نکو د د پلار ن کو ابراه السلام اح کله سلامې خپل نی کوو یاو بل سلامې پلاررو معکانلهنا نهشر ک بلله منشي ن منې مونږه لله چې شرفله الله سره ته شي علکه من فضل لله دا د فض دا الله ل نه پهمونږ با دی دعا کوه کله چې جممات تظلو داسېوا اللهنی س علوکه من فض قال لك إن شكرا لك عزانكي نوايا اللهم إني أسألك من فضلك دع الله لفضل غوا يا صاحب أيسي جنة أرباب متفرقون خيرون أم الله الواحد القهار سمرا خيصة عن دازك يا صاحب أيسي جنة إذا ما ده جيل مرگروه آيا أرباب متفرقون خدايوان چانگوانگو گرد ور خير ورد يا الله الواحد القهار يا علاج لشانو چې یتیا وځه زوره ورده ما تعبودنا ما تعبودنا مندوني مندوني الا اسماء سميتموها تاسو عبادت نه کوي مگر دونو مونچې مونې خیرات تاسو انتم وعبادكم تاسو او تاسو پلارالو دا تاسو تا플ار ولې دي چې لا کایي بیبیانو باندې خوشانو تپن باران بکیږي ما انزل الله به عن سلطان نندل علی ګل اپدی باندې تدلیل چرته قران کې وګوراو حدیث کې وګوراو دا پکشته دي نشته دي ته بعد او بابا له اړشنو بعد به ښکشي ته میاګل باب الله له من دانو بره ښکشي کم ځای کې قران کې دغه د سوتوخه حدیث کې دو خیته تبتیر بابا چن و اللہ چندو اللہ بنا بچے در کی لا اللہ پا دلیل ندر آلے گرے این الحکموئی اللہ لعلانر اختیار رکے سلیم اگر اللہ لرہا زید ابن عمر ابن نفیل یو سو شیرون اویلی دی اپا شیرون اویلی دی اربا واحدن ام الف ربن ادینن اضاعت قسمت اللہ محروح. یو اللہ خلی یا دیر خدای عاند اگدین اغا تا بيداري چستا حاجتنه پکې ګډ ورڅي تركت الله او الغزا جميعا پرې خدې و مالات او غزا بادو بابا مياګل بابا پیر بابا دني پرې خودي وي اغه په سينظم نظم نه کان خالد دی اغه د دنیا نه تلي دي تركت الله او الغزا جميعا كذلك يفعل الرجل البصير دغرا کي سړې خو یار چیو خیار ترینو اغبا قوراً الله تا آوازو کی اما یجیبو المصطر اذا دعاو ویکشی فسو سوگ دے قبلون دوا دا اجز پر ایشان کل چید آوازو کی دواو کی یو تکلیب تین اللہ کی اللہ لڑکی تکلیب کنے دی دروس جو کرنے پا دروس کی ویلی یا داسع بلائی والوبائی والقحت والمرض داسعوی کرنے ولیکن اکثر نازم ها. دا تاسو له موږ نه یې فرید ان حکم یل الله درود تاج جوړ نه اختیار د پیسو مگر الله امر ال اعبد الا اياه الله حکم کړی چې عبادت مکوې تاسو د دې مگر د خاص دغه الله یوسف علیه السلام کیسه د کیسرینه اور رجال چې زګره په خوږه واځيږي او د یوسف علیه السلام کیسه کې نه دا بکه د تنوي یوسف علیه السلام په جیل کې د توحید مسله کړو وا او دای ویلی چې خدایان ګډ ورډ نشته یوه ولاده هغه په اطراف د زنیخی کسه کوي دکې کيسي زلمه څه دی او زمونږ استاد راوي ویل دي چې مرز ده او دی کې غراض دی او په د لګې ده مرز د خارق دی دکړه دا غرضي مرزي ولیکن اکثر نه د خطيب څخه بېدا خبرو کول نه وړل خوله تاپی کی خبرې کوي الله دې ولجوندوم مروځي منګل چر سره په کوم کال باندې درس کو تقریبا د 2019 کالو نه د 2018 کالو 2018 د 2019 تو په دا کالونو کې هغه د اتیاو کالونو او قران کریم ته بناس د سارنه درس وو اوسوم د قران کریم درس کئ حساب کو د 30 کال عمر او داسې لګی چې تبه هراس ځکه نبی له سلام باندې دعا کوله وی اللهم جعلی القرآن نور قلبی وربیع قلبی یا اللہ قرآن کریم زماد سینې نور اگرده زماد زنف پرلے اگرده دیتالی اللہ نفس تعلی کی خد قرآن کریم دا دعا دا اللهم نوغر قلبی فرمی دا دعا نه ادد دعا دا دا دا دا دا این ند اختیار دا پی مگر الله اللہ لرد امارا اللہ جل شانو حکم کرے الله تعبودو اللہ ایہو چی عبادت بنا کوئی تافی اللہ ایہو مگر دا غدیو اللہ جل شانو حکم چې چی کہنے دا بسرد دیو اللہ کے رالک الدین القیم دا دے دین مضبوط دا مضبوط دین دی عبادت دا اللہ جل شانو دا مزبود لذلك الدين القيم دا دا, دا وجه نوائك اهدنا السراط والمستقيم اغدوا داشته اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك ناسية بيدك ماض في حكمك عبد في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك او علمتهُ احدًا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان على القرآن نور صدري داچو غرذو دا قران ت زماد سين رنا وربي اقلبي او زماد دلس پرلي وجلاها خذني وذهاب همي زماد غم و زماد تكليف دل ریکول ذريو غرذي چاچي دا دعا ويل الله جل شانو مدا غم و تکلیف لریكي والله کې اکثرهناې لاعلممون یقی نه اکثر د خلکوللو کوېږيس اح سنج ملګور د جیل زما اما اح کو ما فس ک فیسې ر بهو خرن د دوعاګو دوعاو مخکلیباله ګوره دوواته ډېره تهجوکل په کاري مونږه د دی نه ډیرر زیات دوا چې دا د عبادت مغز ده مونږ سره مثبتي او استاد یې مثبتي دعاونه کوي د غواري هر وختي دعا کول غاری پسوار لای باندې رواني دعا کوو د الله نه بل نه رواني دعا کوو د په مجلس کې نه سي دعا کوو د الله نه حديث کې راځي کوم خلک چې په مجلس کې نه د الله جل ذکر پرته د کې دعا غانې بيتونوي دې دا سري نه کومردار ته کې نه سي نه موردار نه زمږ سره استاد چې خیالي کو غو نمزري په ارکیب لټو چې استاد د موږ نه بعد دعاونه کړه عام حالات ته موږ خو ار وقت هر وخت وایو چې هر وخت دعا کوو لګایه په دعاګانو باندې ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن سرخن کنن کویږي ځکه چې غفله ته ډو په کار زده یوسف علی السلام الله په دعا باندې بچ کړه خو وګورئ تاسې په یوسف کې يا سواح بهسیجنې مګرو د جل زما اماما حدک معفهسې ربه خمراً هر چې یو ستاسو نسكيبا دوعاو مالك دی نوسکی به په خپل معک بانې خمررن شرابو الله خ بچې پهوسلبو اغبه پهدار شي فته او کلو طیررو مره سیږې خوری به مغان د سر داغنا قوضل امر الذي فيه تفت پله شوي ده د د هغه خبرېته یان چې تاسو پهې کې پخت نه کوئ پرسه شوي ده بس تا زبانې به اوس پېرسه جا کېږ وقاله ل ل ون نه اوویل راغ ته زون نه چغه ګمان کړی نهناجمیل همما چغه خللاسیون کې د د عند او کورنی د رب دی یاد کومالله را په مولا ستا کې مالک ستا کې فان صاحو ذکر شیطان له غیر کلندرا غیر کل غیر کد جنا شیطان ذکر ربی یادول دین صلی الله علیه وسلم ربی خپل مالک تا دلتکی ربی مالک مراد مالک اطلاق دا رب کی کین یوسف علیہ السلام ته نو چ فیستی ربه خمر فلبس فی ثین بزاتینن نو تیر پنسین په جیل کې به ځاګړي نه سو کلو نا هغه په شرابو کې غرض پر کو مالک لم شراب ور کو فلم شراب وکړو هغه د پیغمبر څخه یا وو وقال الملك هو الباتشاه ییرا او زدی زانه داش په غم مقام ذکر کړي په غم مقام بادشاہ خو بلی دو دکور مشرق هغه اکثر خو بی دخلی مشر خو بی د ملک مشر دا خو بی چې کوم او خیاري ن ک هغه ب مه چې چېختې د شراب په نه شکې حرام خورري ګډ د حرام لړه کوې هغه به خوب خوب وښایسته خوب پهغ و چې حق الان خورري سپه حالال خورري نو بانې پردي نه را ې حرام چې دی دا په ز ې پرده را ولی نو بادشاہ چا خوب و خوب و د چې ووا ګانې میی دي چې اغا دا غدی اوچی دی دا سپی دي او وغ واغانی می اولی دی سر بی و دا وغ واغانی چه که دا سر را لگی دا خوري او دا غشانتی بیا وواغی می اوچی دی دا او وواغی می لندو ولی دن شنمی ولی دن دی. دی وزیران تیوی چه تاسو مالا دا دا خبر را که خبر را لرا که چه داده دا ست تعبیر دی اگه اطوه ویچی دازه سا گرد ورکو بونه دی از غاس و احلام وی مولا آباشت کے چپ نشواد مولا ساڑه اگره بچی چپ کی گی نسا جواب بورکی دا پخوانه جمعه وقا کل کل که مولا آباشت کے چپ نشواد امیانو لبان دا خبر رکنا مولا آباشت اگه باشت کے چپ نشت دا پاسای کری وناول دی ماجهلو خلک چې په سه باندې نه پوهږې نو د هغې دشمنان دي چې پهسه باې نه پوهږ هغ سره دشمن کي په کو مس نه پوهږي هغې سره دشمنه وکې دا خوبي د دا ګډ خوبونهني په کې د نوکر بهچرته شراب را و او ګ چاپ را دی نه یاره داسې خوب م ده لري نوکر ته چې سې به یو کژو دغه شان د ته تهونو او او انت په جېل کې د زبردس ډېر زبردست انسان ده هغه ته ولینو بس چلته کله ما ورته ضرورت لګي چې دی وليګو هغه د یووسف او یو صدیق اېلشتینیا مارګرییا دته صدیق وي خپل يرکړ او اسوته یاشو چې دته په کې پایلو وکه نا چې بادشاہ ته نېږي ايو صدیق اې مارګرییا و راغ م مجرري یا وي مون د خوب لید ل دیوه غگانې مدلي دی چې او چې غواگانې خورري دا سربی غواگانې دا ته لکولاړ دا او چې غواگانې چکونه ل دا خورري زه په سلام ته و د خوب تعبیری و طریکې ته وله چې سب به کوي تاسو یو خ داه صبحک د ته د خوب تعبیر و خو دتهي چې د بعد اووستهڅ کوې لهغه ټول تعبیر او تداوی چې وکاله په پرله پسې تاسو کار تاسو کې نو چې کار تاسو کې نو بیا به تاسو هغه تاسو کو داږي چې بیا پریری په وګو کې هغه پریری او چې کوم تاسو ته نو خري هغه ته او نور کو ځای باندې پریری په وګو کې زه په وګي کې دغه نخرا ديږي غلا نخرا ديږي نو کوم شی چې په خپل جامه کې هغه په نخرا ديږي زنانه نه الله جن پرده را لګلې ده دا چې په پرده کې نه دا نخرا ديږي وچې کل نا نا دا د پړدې نه او ځينه دا قران اوس پردام بیا پردوا غورکا بهتري نه پادره خو چې برکا دې ټول او اوچا سر او صبر دراواله نه بیا پردته کوم دی وشه زنانې بروانی برکا به ټوله زمغه د با جوړي مودي ته بغو نه نه نه باقی اب برکا به بازار باندې ټول راوړي دا ناروا دي دا حرام دي زنانې له پکار دي چې څه کوي کمې ته رسې ته کې د بررکچتي نو چکم کور ته اوده نه کږیم د پوس نه بر بر کوچته دا په پکار نه د کوره چا دا او نو برکه د را ک کې دا اللهجل شانور ملغاه لرې پیدا کړي دي او دی د ځان پټ ساې نو په پرارده کېشي په پردو کې به دا تاسو ساعته دا تاسو به خولاوي نه نو بیا وک تاسو به غه فرې چې کم تاسو سهلی دي بیا به دی بعد یو کال کال را شي تاهغې کې به ډیر زیات بارانو شي دومره د کاه پسې و کاه کاه پسې نو کا لکهه پسې دی پسې به یو کال را شي تاغېې به بیا باران شي او تاسو به تاغ به دومره ډیر پروو می وشي چې خلک به میوي نو خو خلک بهجوس کې بعدشاوي دا خو ډیرر کې می سر را ول او را ولی د کله چې ورخواتهغه مګر راغئناغوتته و زمږه بادشاہ وای چې دې دې جیل راو باسي يوسف عليه السلام اول خپل پاتې کوم خپل مالک هو تعالی شاه خپل مالک هو تعالی او هغه ته وایا چې زه لکه مثاله دا وته نه چې زه د دې زنانو په کیسه راغلم خو تاسو ته نو بادشاہ او دا بادشاہ بدل هغه وزیرو ښه عزیز ځلکی خون وزیرو ته وایا یا خوندې چې ده هغه په لاسونه ټیکټ کړي زنګ چاله دی دا غي تاسو وکړه خیر خیریت کنه نجې دا غنې د خیر خیریت تاسو وکړو بادشاہ غویا خو پوره تحقیق کوي نجې بادشاہ اوربې کتابونه راوځ پردین نو څلريخ کاله دا په جېل کې تیریږي دا په ډېر زړه چی دا دې په ډېر زړه کې کې جیل تته له ځنې خو ماغه لا ژوند دی وا ولو تاسو د یوسف علی السلام ته وی چې مونږ سره جناوکه بیا یو خونو وډیري نه کوي چې استغفر الله هغه ډېر خسرې او د بادشاه خدیوی وای بس خبر او تشارشوا سم خبره زده چې ما د یوسف علی السلام نه د غیری اراده کړو او د بد اراده کړو خو الله جلشانو شانو د خیانت ګرخ خیانت اغا نکامیابې ز خپل ځان نه پا ما دا نفس چیرې نه د اماره دسودې و ب دو کارونو باندې حکم کوي الله جن نشانو دې موږ ته وي بخنه معفيږي بادشاہ وی رائے ولې چې کله یوسف علی السلام راسته به ځپل ځان د پاره خالص کوم چې یوسف علی السلام راغ نیوسف علی السلام خو خامخا یو عہدې کواله ورکو لگا خلې کو یوسف علی السلام عہدہ کوتی وا بادشاہ وی ځان د پاره خالص کوم یوسف علی السلام دپته چې مال او حضراتین یوسف علی السلام ته چې خامخا او حضراته کې لما دا خزانوں والا جو رکو وزیر خزانہ میں جو رکا ذکر ذا پذیبانے حفاظت والے یوسف علیہ السلام پیغمبر و اماندار و بیزائے میں خرچ کرنا نبیاء وی وکر ذا علیکمک کرنا لیوسف مک کیویچ یوسف علیہ السلام غلام کو یوسف علیہ السلام نے زیوان کو اول لیوسف علیہ السلام لاب سرو پو مزا کیو بیا په تکلیف پر کویه مېلې او پدې او ګرندې را فرسېدل را فرسېدل نو بیا په مزور کې کوه یو نیمت ورپسې یو غم بیا ورپسې د جیل غم راستو نو بیا په مزور کې کوه نو دوا رمنه او دوا نعمتونه چې تولا برابر شي وکذا وقاد وکذالک مکنا لیسو اوس اسمه وزیر کو او د اخیری پوری بیا اوسو کول السلام وزیر بادشا هغه په خزانو باې بنج و د خزان نه جو کو وقالې کوویل بادچ اني راسه باقر راتنې معېې نن ن و غواگانې سېمانن سربي یا کولوون نه سب جاپ خوري هغې ل را سب جاپون ووه غواگانې وچي دغه دا تک غواگانې را لیا او دا سربی او سربه واګو باندې چکوونه لګ خورري س بل ات ذ وخوارو یا به ساعت او وي نه م وي شور او نورچو ګوره د غوا کا فصل ک فصل کرلی نو مونه چې په مثروبانې فصل کرلی که سربو سربو بانې نو هغه فصل زمونږله په و په و کاو کې هغه او چې غواگانې خوري چې هغې زمونږه فصل نه ک نو زمونږ واګې ت هغه د سرو قال هغه سربو واغان چې موږ لکه کرکړو هغه بو وسه هغه او چې واغان په دور کې بندو خو د خوب تعبیر دا بشان دروځ خان غره د غوا تعلق <تصفيق> د فصل سره شالت کی پروپرټی کې یو یو غوا کوي او غوا او وب کوي نو دا شاته د دې د وینه غوا ځان یوه چې دا غوا تعلق د فصل د خوب تعبیر ترواسه له تعلق ته ګوري ګوري یول لري تعلق بتاتخ کار شي نجي هغه تعلق تاخ کاراجل په دې باندې د خوخ تعبیر معلومه و سبع سن بولات خضر او ووږي خضر نشو او خروي ابي سات او نورو چ اوس ګرا شنه ووږي چې تعلق د سربو واګانو سره او ووچ ووږي چې دنه د تعلق د تا پوګانو سره او دا ووې چې کرکل نپيو کال کې پيو کال کې وا بچار راسته نو یو کال نو وکاله و کاله شو او فضل دې نه دا پشپګ نه آشته کې راځي لکه پشپګ نه دې پصل راځي نه یو پصل شیم او بل پصل اوچو لکه پشپګ نه جام پشپګ نه آشته لسم را شي بارم یاشته شو ل بیا په صد باند نه جما تسجل نو وکاله شو انت کې ګوره واجه دانو هغه په یو کاکې یو بچ تا ل راري یو غوا پ کېږي یو کېسم غواگانې پات شوي که نه چا پاتې پا شو ی غ سر یو نو غواگانې پې یو یو کا چاته نو کاه شو دل او دلته دګه نهږي دا نهې را ل ل یو بله کوپ یو ځای و و شنو و اوچو نو پل پشپم می اشتو ک مشپک بیاشته مشپک بیاشته 12 او دا 12 بیا ست ځله تا نو وکاله وو کال به په تاسو ته یا ایه الملوقتم ابتون فی رؤیا یا اے اے مشران وزیران خبر را کئ مالر فی رؤیاه په بارد خبز ما کئ ان کنتم للرؤیا تعبرن بچرته تاسو د خوبل د تعبیر د خوبونه د تابرون تعبیر یستونکي قلو اضغاس و احلام کې باشد کے چپنا شوئے قلو دیو اضغاس و احلام دا گرور خود دونده او ما نحنو بی تعمیل الاحلام بی عالمین منگا کما ستنو دشو سار را پاسو او نیو منگا پتابیر دا سی خوبون بانی پویدن کی این ربی زبنی جرزیروایا بد نظر ما کوا گنام کو حرام مخرا دوکا مکوا الله جلشانه بطار بانه پس پنا دا, دا, دا غوطه را قلاو کی دا علم چه ده دا یو را تقوى سره پرزگاره سره الله دا علم دا غوطه په انسان را قلاو کی او دیا انسان خستا خستا خوبونه ميني دا, دا, دا خوبونه چه خستاويني ندا دا نبوات تلویحتمه سره دا دا غد ورد خوبونه چهويني اندا دا شیطان مرگره وما نحنو بطابير الاحلام بعالمين نيمغه بذاسه کو بولوا بعن بعالمين فهيدن کي وقع الذين جاء منهما هو الاغسري اخلاصه پیدا کړو ملهمات د دو دوانو نو دکر بعد امتن اوريات شو ته پس د دې زمانہ صورت يوسف کي دلوي علم پروته داتا سغر یا كن هن سبن و سب سمبلات خضر اوخر يابس سمره لين استورتي دیکې دم راینم پروتېجه د زورونه زیاتې وکړي به کې خو خان کو پکې صرف د غيو کیسې ویدلې مرزيانو قال واظع احلام دا ګړ ورکول ګوښوي ودکره بعده امتين وریاځو د پس د نړۍ زمانی نه انو له دې کوم بتالينه فارفدوم یقینا زب خبر در کوم تاسو له پتابیر د دینه ماوله گئی چې چټ مټرا کې د زلاشم انت د جیل په دروازه کې خو چې د بادشاہ نو لا ال یوسف و کو یوسف و ایوہ الصدیق دیجل دروازه نے آوازه کو اے یوسف علیہ السلام ایوہ الصدیق اے رشتی خبر راکا منگل را فی سبع بقرات سمانن یاو کلو هنہ سبع عجاب فو غواغانو کی سمانن چه سر بیدی یا کلو هنہ خریدی وغواغانو سر بول را سبع عجاب وغواغان اچھے کتے و سبع سنبولاتن او وغواغانے و سبع سنبولاتن او وگی خضر شنو نو او خروي عبسات نه نو روچه ور د قران ترتیب تيته وګوره و سبع سبع سنبولات خضر او وجه شنو لدا شنو کلو نب اول راجه د دینم تعبیر معلوم ته او وکلو ناغه وچه نو ورته ویچ دا شنو کلو نب اول راشي ورت سی بچ اوچ کولي اوچ کالي ورت سی لعلي ارجو ال د دې پارا چې دوه واپسم خلقته العالم يعلمون دې دې پارا شدي پوشي له تز راونه سر با نه ویللوې یو سپ ل سلام ت راونه تاسو کار کوه سباې نه وقعلا دابانند پر لپې فماه سرتون فضو غ چې تاسو لوړئ نو پرې دیغې لهفی سبونهتن په وګو کې لاقللینم مې ما ته اوکرون دي لږ بچت کوه س یادې من بعدې د علکه سبان پس سب سب سطخ. یا را شي پ د دی نه ون شي د وکلونهسب چې دون ما یالو یا کو نه مع قدمم تاسو ها هغه غه ما غه قدمته لهنا چې تاسو قدم ته له نه چې تاسو مکې جمعکي له نه ددې کلونه لپاره لاقلليلم ما توسون مګر ل داغه چې تاسو تو مون تو ثم يأتي من بعد ذلك بیابراشی پس دن عام نو کانتی دیواسون تاسو پدې کې بارانو باران چې په خلق باندې وفیه یاسرن او پدې کې په خلق نیو جس بکر کې وکال الملك اتوني ويل بادشاہ را ولي مات دغه فلمه دا خوري زبردست انسان دی فلمه جاءو الرسول کلش را غیدتا استاج اقالاق جیل عربی کا ویلدتا واپس جیل عربی کا اقبل مالک تا فتحلو تا پوستنو که ما بالنسوات اللہ تی حالت دخزو آغا قطوالا شدق لکیو ایدیو هنالا ان این ربی بیقیدی هنالی میکنن نبضا ما پا تدبیر غیب علی پودے قالا ما خط بکننا ازراوت تو میوسف پا خزو تی سنگا برابر دي قاله ما خذګ اوتون نه لو بعدشا خوتهڅ حالستاسو کله چې تاسو مطالبه وک نه د دوی سپ سلام نهې د باه د ننفس د زه کې کوله ح شناویلټو حشر نه پېلهبحان الله علمم نه عليهلی من شو منګ په بعضې د سبب دا, دا خوډ دا خو ملهې کري موزمندو حالتون را تون لا وو اوویل قګ الان حصح الحق قاوس خارشوك انا راوتوها النفسي ما مطالبك رو جزنك وبارد نفس ذكي وإنه لا من الصعبقين يكنا خامقه جزرشتيننا ذلك اللي علم أني لم أخنه بالغيب دائقرار مدد واجنوكو شبوه شي زما خاون أني لم أخنه بالغيب تما خيانا الدم ذكر جسرق شعوان الله يكنا الله لا يهد القيم كيد نه تاام یا تبيون د خیانت ضررو کم انسان چې زنا کوې ندا دا خیانت جې وما او برو نفتې نه نفسله معارتتون ب او د پاکی نه به یانو د خپل <سؤال> ځ دا د زلی کوون دخ بعض خلهکو داې اوس ف اسلام کول <سؤال> او ننفس چېین دا په درې قسم دی یو هغه ننفس دی ملامت <سؤال> هغهه ملامهته کومې فله اوې و ب ننفسې د ووا سر <سؤال> کقییاد <سؤال> أولا نفس مطمئنة هي يا أيتها النفس المطمئنة. أولا نفس هي أغا حكم كون كيرا تبادئين. نفس أمارا. نقول الأول نفس أمارا هي داد غدو دنانگارو نفسي. نفسي لو واما. أغا ليش داد ملامتا سلام النفس. انا نفس الامارتن بیسوئی اکینا نفس چلے نو دیر حکم کون کلے بیسوئی پا بدائے با انده انا ما رحم ربی مگر آرچ رحم مکی فاقیبان رب زمان وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمی دا دواڑی روای وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمی انا ما رحم ربی وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرحيم اؤتي الا بخلو فيما تدبره الا رحمهك بما باليت ورد رحمكم قلنا يا ارحم الرحيم نبينا صلى الله عليه يقن وايا مات تمرك وايا رب اغفر وارحم انت خير الرحيم الا ما رحم ربي مجرا جعلهم او الباتش راواله دل راه ما تا استغيثوا لنفس تجدي خالصكم د پاره د ان خپل زما وزير بشي دا خو تاسو خبر خوب له کله اړوي راواله فلما كلمه کليت خبرت خو خلي راس پڑھ دا يوسف عليه السلام ان يوسف عليه السلام اين مورت مالوشو قال انك اليوم لدي مکینو نام کللی چې خبرې سر و دی نو و تر با چاکن تنن را ې مونږ سره برطببی او مانت وواې بعد چا تهتدار ووي یووس په ل اسلامې چې د د په مابانې کوم نو هر کار نو جې قال خینې لاو دی چې خام مخ مشهکې تا زه عت دار کومه نو قالهجانالمي حالله خې لاو د مقرته مع ل راله ال لا د په خضالو د کوبانې خلک درتهې تنبی کې در مضال ک ګر زپ اسلام د غورله م غواته نور دروالو دا ضرغل ته ده یزپ اسلام ته اول غ چې زه تا مشرون لکه سړی تو خا مشرونته چ مشرک نو پانی پ لاانی کارار م مشرته علا خزائن الارض <سؤال> بخزانوده مصرعانه محبذنا ليمكنن ذساتن کې poem جمهوريان دې د جمهوریت واره لږې قران کریم ټول <سؤال> ځان ترتاره او تحریف کې د قران د خاص وكذلك مت کن علیوسف په نور د رجانت ځای ور کړو مونږ یوسف علی سلام تپزمکه سبکه بیا مو ته ځای ورته تکلیف راایتا نه ان وایې اذا اشتدت بقلب ولو فتفکر في الم نشرح اوسون بین سر اض کار ته فه کله دربانې دیر ډر شي که نه تلیفونه دربانې ډر شي نو پهلم نهشررح لکهدررک وج کې سوچ اوسون بین سر دا تکلیب چې دی دا ګراني چې دا نو دا د دو اوالکو من ک دی کله چېتهعالم نه شررح ل کادررک دی ته ته کې انتبا خوش آلے گئے ففرح بیا خوش آلے شکایا نیوسف علیہ السلام بانے خوش آلی تکلیف بیا خوش آلی تکلیف بیا خوش آلی دا تراروان جو تکلیفونے بیا خوش آلے زائم یا تباوو من حیث و یشاء نزائب جوڑو داغ زائنا چے کم زائبو وقتلو نصیب و برحمتنا من نشاء دوارو کی کوئی ناللہ را اچتکو اولوی ملک والا اللہ ورکو رأسه مونا بخفض رحمة السلام أن شاء وشالي جوغالي ولانوضي أجر المحسنين ونزايا كو مونا أجر المحسنين أجر دنه كانوا ولا أجر الآخر تخير للنظين آمنوا وكانوا يتكون مونا بسنگ سوالكو مونا بآئة شو يا الله سنگ ليوسف عليه السلام دكوين راوية استو إلمن والواركبات شاحت والواركو يا الله يوسف عليه السلام دكوين كي يلمواركو واحد وقت نمونا مؤمن امرات څنګه یوسف علی السلام له تعبیر د خوبونو ورسلو مونږ کې او د یوسف علی د نبی علی السلام ډېر دي خو نبی علی السلام ته په هوتلو کې ډېر عظمت کې مشران صحابه کرام چې د نبی علی السلام له داغې د هوتلو په باره کې حدیثونه می دیارلل د نبی علی د هوتلو په باره کې د کرامو صحابه کرامو نه حدیثونه راو نه کړل مشران صحابه کرامو به رایس د وجهه نبی رحمت له خوف دیو نبی رحمت ته ملي نه شوته که شريعه نو صاحب کرامو بس نبی رحمت ته قتل نیو او رسول الله صلى الله عليه وسلم داغه تور غسل محظه کاله ابياده ترمذي په اخرتي كتاب الشمائل هغه مقرر شي د خو پورا د نبی رحمت د غسل او د بدن او د تطهرو د هرڅ تر کې او کې شي ولا اجر الاخرته خير للذين عمللو او واجر دا سره چې دا غورې دپار دا کسانو چمان راړی وکانو تفون او د ی ریدون کې دا لانه وجه قوی سفا او رالروونه د سپل سلام په د خللو نو داخل چې د پاات فاره اوې پنجم د د او د لره ناشنناګون کې اوسبل مقام و مقامزیکررکي چتا کوئی تو ورزولے لگا علی ا گئی وہ متقاضی ہو اوسے متقاضی جو ڈوڑے تے متقاضی غلی تے متقاضی ہو رال جس نے یوسف السلام پاتا وردن نہ چھو یوسف علیہ السلام او پیجندن سیدھا خود مارو نے دی او دے چن دے یوسف علیہ السلام نے پیجندن نین سی سالیہ کا تقریبا دس ہو یوسف علیہ السلام چتا لے نوی تاسو یوبن وروسته دی چې تاسو تر کور کې یوي او شتنی بنیادی لنوم دې موږ اطلار هغه دې اطلار تر کور دی پاتې شوی وی بیا دې تاسو راځي نو اغمرا ولي دا وګورې نو تاسو سره خپل حکم موږ په ایمان دلته تر کومه دې ځان کار پیڅې مو نه ښا یسو پے سلام غلط عمل زاله به رسول او ما زمر ختم المسيه استا سر کا من المسيه ولا مدير مدير زم مستیاوه تاسو وځه نو چرته کې خپل رور برابر او په تاسو دا ځار هغه رور راو بیا ما فاطمه راو زم بیا تاسو باندې غلا نه هر څو نو دایوي موږ ولا پلان کړو یو هو مشکل دی زکه به عبارتو وکړو نو موږ څنګه د خلکو کار کوو د محمد صلی او بیا وي نو دا ته خپل نو کارانه ايدا پے سے چیلے دا دین صلی اللہ علیہ وسلم دے رولو پے دا کی تیری برابر لگے خے واسطو چھکل خلقورت لا چھ می دے بیا واپس آدی ددی تو چھلو واپس راجو چھ او کوئی نبوت کور دے نبوت کور دے علم کو رائی حرام نہ خری ا گئی حرام نذر صافی می دے ابراہیم دے یاقوب علیہ السلام کور دا نبوت کور می دے نبوت کور انته ک پیس لاړه <سؤال> د خو پ غون د باونو را به دا پیس واپسور را نو د شام نه چې بیا د کان ده د کان نه چې بیا می سر تهځین د شام د ترفو چې د هلته بیا می سر ته ډیر بیا دی ف ل ده نظر بیا چې زونو د پلار تهول د ور بره دا پیس به او ورور به هم نوسه پر سلام د دې لپاره د پا ته د پېڅ په بار کې ته دې بیا ورته راشي د جکاله قوت اورا شهل نو پلار ته وي وې دا وګوره مونږه یا رب انسیم غلب راو مونږه بلاسو ځاله برالو اته خپل روح حفاظت دوم جوړو نوسه یاکوب علی السلام ته یو یاکوب علی السلام ته دې څه تاسو درسو پرم چې راته پاخه پاخه څه معنی باخه باخه قسمونه به تاسو ته دې چې کله دوی باخه باخه قسمونه وکړ نو دوی الله وعلىما نكون وکيل الله په هغه د مذاړه اغه چې رحمت الله علیه وی وي او حکیمه نو ایماده دې چې شرکت کاروبار وکړو او نو لا ته چې څنګه د شرکت کو وجي دوتانو کما پیٹھیو ور کئ لشری کاروبار گٹھا تاوند زوارو برابر ایتھوخ بعد ویمادے چ گواہان وجی ما گواہ سوکئ ما تا گواہان نکئ نرماد ور دیکرو کئ مای کی اللہع علامانکوم روکین مشاشف ما چ گواہ څو وخت بعد نو ته یی تمرګی خو نه ته مې راته سو مې پیسو انکار وکړه نو د سره په دواو نه یی څنګه وسراره کوه اویې چې یالا ثم ما دواګو او طقم على راته قوا قوتې دمدق قوتې وی په خپل باغچه کې لګیا یې ما پران دی باندې وښتو د سرو دازې کار غوښې چا او لا م خللهوچت می کولو سرپې په سره نو په پابې په جررانو وو هلتهې دومره پیسسی تا سره چاود چې په پېور کې پتلانې زر دی اوه سره خللیتههغ لاشي چې هلته ک لاړه جر باې سره جر خ نه چې خپلی پیس د سر د خپلی پیسوااخې تل او دلو را تللو کته نو بااصله د سانې پهې بچ شي اタニ هغه ما لیکه داتانه دې جوړه مزوره دې خبره وکړه د شیخ رحمت الله دین ځانو د 1950 کال څخه دا وروسته د را لمه لو ار اتری یو کتیره لاند کور د سوال کوله هیره مره ما ته کور کی وی چې دا تا دې لږه اتاره ورته نو دا هدل شي پیتی وی ما ته چې دا د چا وینو کته پښلا او ګوره والله ولا ما نه کوله هر مقام کې د الله دې مدارک رزق ولا لا نه یوسف علی السلام الله دې دین او رحمت او د بادشاہ په کور کې ولرېد بیا د جیل لر او بیای وزیر او بادشاہ تر بادشاہ سره ملوګو څو رېګ د الله لپاره کی بیا وته چې بچو په یو دروازه باندې مور د نکي بچی بچي اړیو دونکو ځامن یو څو باندې نظر کیو نظر کېد دا حق دی او نظر دا علقي بعد یې چې راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نظر لګې دا حق دی او نظر د څه د وینه لګې د اگر روایت کوي چې د ح د ووجه او د شیطان پهکم سلب د لاس ماسی په نظرریان چې دا ان ساان د نظر کوې روایت د مسللم ک چې نظر دا ق ته انسان ده او دا ساار چې دا کای ته و اوس کای ته یعنی مطلب دا حالاق بیا د نظر اات چې دا قرآن او سنت باندې دی بعضې مختلف کې مختلفو غلط باندې لا کوې قران او سنت کې اخیری سورته نو په ځان څوک کله نظر لایي ده او اوږه سو فکرونه اندای تا ماته نشربنه خل دا پر ځای باندې بسم الله بنذر او دا هم چې څو کلمات کې تعوذ راغلي او از ابوذرغلي از ابوذرغلي ابوذر ب عزت الله قدرته بن شر ما اجد او حاضر کلمات دا وايي او دا باندې یې دا خبر ورکړه ذا ياقوب عليه السلام في بدايه الكلام ده يا ياقوب عليه السلام ده زين تسطيت ليش النبي عليه وسلم وجاء اخو يوسف عليه الون يوسف عليه السلام فدخلوا عليه اذا دخل شدته عرفهم غيد في جند وهم منكرون في جند الليل راو دي يوسف عليه السلام لرا ناشنا غنم كي ولم ما جاهزهم بجهازهم كلي جهاري وضرط طياره پرور تاسو باې منه بي کوم چې تاسو د پلاررن دی د ترد مور جداوه سره تاسووګورې الې و فیل کالا چې کې ننظر کوونه در کوم تاسو دپ معه خیرون نونا دوره د من مست کوون کې نهډ رحم مست پرلم تاسوي ک تاسو راونماته بیغا فلاقې ل کوم لنیشته د پی معه تاسوه رضما سره دي زما سره والته ق معمون ک سنورا د زرده چې مطال بغ کو موندا په چل والبال <سؤالك> سنورا چر غلبان عن د عن هو دغ پهبار کې با د پلار داغ نه و لف دا کار توم بس چل والکوولور تخ ش وإ قال ي و خپلفت مدارانو س السلام ته جانالو بضاع ته هم او في حالهم بس سامان لدي ک یا ربی نا شای کی دی گو پی جیا وی غلا وی جان طلبین ان کلی چی دی واپس شپ پل کوون کا لالمی جوم خاص شای کی دی واپس دی احسان دو جنا یا لہم ی جون شای گو واپس صدا گون لپار حرام دی لا پی سی زون دا بارو میکرا دن فلم راجعو الابیہم ورکل جیا واپس دی الابیہم لارکل قالو دی ابان اطلل من عمل من کی من شید من راشن پیمانا فا ارز المانا فسولی گا متاثرین چکلونا وقتی وقتی راشنگا ہے پا ارز المانا اخانا او لیگا زمانگا سرا اخانا مو زمانگا نکتل پیمانگا را ارمانگا و اینا لہو لحافظون اکینا خام خامونگا دلانا ساتل کیو قالان روین و تیاقوب علیہ السلام هل آمنكم علیه آیا باورو کم در پتاسو بانے در پبارک کما آمنتكم آم... علی اخیم د <سؤال> سنګه چې باور <سؤال> مکړو په تاسو بااخې په با دور سپل <سؤال> کې په باه دور ددهې دیپ السلام <سؤال> همې من قمو پهخوا ف الله والله ج د خیرون حاصل دا د خ فااضت کوون ک د وار حم را حدان لاډ سره هم کوون کې واللم ما پهتهم تام په سرکه جد کلاو ک سامان سپل وجدو بضو ته هم قیمت پل روز د تی نه انچ په قولونو دوی آبانو ایپلارا ما نبغی مونگ نور صغورو ها دی بواعاتو نارودتی لئینا دا قیمت زمانا چلواپد شوید مونگ تاوان امیرو اهلنا مونگ بغلرارو دخفل <سؤال> وان امیرو اهلنا مونگ بغلرارو دخفل <سؤال> اهل تخفل کورتا ونحفظو اخانا افازت باوکو مونگ دخفل ووندادو کيل بغیر او زیادت باکو مونگا کيل باعیر کيل باعیر بی ما ندو ذالک کئل وی یثیر داتی ماندا اسانا دی وی ولحفظ احار موږ به خپل روح حفاظت کوو او یعقوب علی السلام ته یعقوب علی السلام فالله خير الحاذل وهو ارحم الراحمین دی داونه وی چې الله دې نشانه موږ به حفاظت کوو ولحفظ وقال نو قلت نبی یوسف علی السلام حفاظت نو کړی شو کرا قال لنا ارسله اویل <سؤال> یاکوب علی السلامی اس کلنے لگم جا تاثننا را دلرا معاکم تاثنرا حتا دردیکو لیتو اتونی شرا کئی تاثنماتا موسیقا من اللہ ملہوط وعددار لازتا ربنا لا تاثنننی بهی خامقا لا تاثنننی بهی لا تاثنننی بهی خامقا تاثنبرعو علی دلرا معتا اللہ مگر دا چې ګېره او پل شو به تاسو وللو بانې چې ټول راګیر ش قب بیا نو مځکه ګېیر به تاسو ټولې خو یواازې دی رورک شونو تاسوه بیا روغات لې نه بچو لا تد من باب واحد مدهداخلې لږې په درواز بابانې وتکلو داخل چا م نه بعض متفر د تاتن په درواازو جداجو دابانې وما اوې کوم من نهلهه من شین او زن د پایده شم درکل تاسو من الله ده مصیبت موچی مصیبتی ده طرف ده اللہ نامین او حاصل ماندہ سدا جنشم عمولتا سنا ده اللہ ده مصیبت نامین شین سے شین این الحکم اللہ علی اللہ علیہ وسلم اگر خواست ده اللہ ده توکل تو فری اللہ بانے ما زان سپار لے وعلیہی پل یتوکلی المتوکل فری اللہ دیزان سپار روی کئی دیتے ہوئے ویو رو لوتک نا جزان پارلہ بانے اس پار ولما دخلوا من حيز مرهم ابوه قال اذا دخلت في ده ها غدر ده ها ترپنا جې کوم دا نه حکم کړو دي تا ابوهم لارو دي لارو ته حکم ਕਰੋ ما كان يغني عنهم من الله من شيء او النور ها غت دا الله راځابنا د دېنا منه لاي دا الله راځابنا شي مطلب دا چې يعقوب عليه نحن نشانو دعذاب دعين دعاقوب علیہ السلام قدر بنا نشد نل رکو إلا حاجتا في نفس دعاقوب مگر دعا يو حاجتا و ارمانو قدر دعاقوب علیہ السلام کی قضوحات شبولئك آغل راو انه نظو علم لما علمناو لیکنان دعاقوان دعاقوان دعاقو لما علمناو دعاقوان دعاقوان دعاقوان مرسلتا ولیکن ناصر ناصر لعالم ناصر دخلقنا نطرئی والاما دخلو ودا اتم مقام ذکر دی دا یو مقام وايي دی د متبرکوخه تنګیلینو ولما دخلوا علی یوسف اوا اننه موږ د دې وروینه ولما دخلوا علی یوسف اوا اننه اخاو دا اتم مقام ذکر کای د آیات نمبر 20 متهایم دته پدې کی یوسف علی السلام خاطه داخل شیدل نبی صلی الله علیه او یوسف علی السلام خپل غر اغزان ته نږدې تو غلی غل کې وته دنیا مینا زینوسف یو خوا نو کالې جدی دا واپس کېول یوسف علی السلام یوسف علی السلام خپل نوکرانو ته و چې دا د دې پدې دغه کې کېبل پدې بارونو کې او دا په پیمانه کې کوم لوخه دا دغه پدې بارونو کې کېږي نبيانو بارونو کې د دنیا مين په بار کې کېږي د چې کله په کې دا چې خود زالو کي تاسو غلاګری आवाज کوي نو نو کله دا چې خودي قوت وی غلوخه خود دې د پروتوس نشته نو هغه نو کله आवाज وکي ا کا بینوالو تاسو دی و تر کوم غلاګر نه یو دې له مخامخ چې تاسو څه ګورم نو مثلا نو یې د باچا کمه پیمانه چې دا غو کا شي وی دا او چا چې د بعد چا دا پیمانه پیدا کړه ن دي مدارې یم او زهله د یو روخ بعدې وا د ته قسمخور مون او د غلا د پاارني و راغلی مون او د پس پارنیو پارهني راغلی لدي ته و زه په انسلام ته و د پیمانه تا سره پیدا شوه نهد دو ته و به هغه ځای چې چا غلا کوی د بس تا سری دي دسه زاسو اوبه تاسو رو بیان وتر شي دغه دایو دا یعقوب له یوسف علی السلام شروع شو سورونه او جوفي هغه کتن د باروله کتن لوخه پکې لاتو لوخه پکې لاتو لوخه د دنیانیم د بار نه راغله الله دې دا تدبیر مونږه یوسف علی السلام ته و هو هیلو ته مونږ خورو بس الله خوخه او قدرت تدبیر باندې وتررو اگر ائیثارو سیب یعقوب علیہ السلام نور مم امتحانو کی نو نور تدبیر و تعالج ال نشانوه اوکو د بادشاہ بدین ک څنګه و د بادشاہ بدین کی نشانی ته د دې دواجن ک بادشاہ دین کیچا بغلاو خبرداري پټه بل باندې جوړ کو نو دغه طریقې انصلی سلام تا الله جن نشانوه اوکو دغه اغه ځای کې وي غلا کړی نو د ضرور او محت غلا کړو و دې یوسف علیہ السلام یا خدا چې دا ضروري چونو غلا غرو دا یوسف علیہ السلام یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ګړیامین دا یوې مور نو زو ز او دا د اولس چې ویني دا د بلی مور نه د دې وخت او د ضرورو غلا غرو السلام دغه یوسف علیہ السلام نو پیژنل یوسف علیہ السلام چې دا ضرورو غلا غرو په مخالفه دا یوسف علیہ السلام ما چې ترتل نو او البته کې ما سیمې ته د دې په تاریخي ځان اړتیا و. هغه ورته چې ورته لږ او چې کله دې دا او ته یو رغه ته زګور چې په کاتو ویده ضمانه غلا کوي په اسما شو. ریټاري دي دیو زماشو نو هغه غلاوي کوي نو دا غرماتیکارو بیا وته چې بحثه کیسه باندې ځانته بحثه دا ذکر یو تن زمونږ نه ونې او اومغه و تاسو را غوښتل موږ د راباسته غلام شیم موږ تاسو ته دا لیک غوښته چې شکل له مزیدار ده لیک سره اختر درخته موږ زموږه تاسو ته دې خو کړو هغه دې ته ډو بار شي دا چې کډین شته یو سړی پجاب نه دا غو ناجایز ده جورم دې پلار کړه جورم دې دوي کړه او خلک راځي پلار دی مونږ چته ولم بعد دخلوا علی یوسف هر کله الاخن چلی پیوسف علیہ السلام بالی آو ایلیہی زائیور کدتا اخاہو آو ایلیہی اخاہو نو زائیور کو دزان سرا اخاہو پل روڈا ایلیہی وانا دزان سرا خا اخاہو روڈ پل تقالا بیوئینی اناکو کدستارو ریم فلا تب اسم خفقی کا بیما کارو یعملو الفاغ کارو نو چلی یہ کہی فلمہ جہ هدہ ہم پسر کلیچ تیار کو دی لرا وی جہاز ہم سامان دے جالس قایہ تفیر فی رحل اخی لبی قرغولان یکی خود اغا جام فی رحل اخیه فدار درور فل کے سماز نماذن ایتھا العین انکم لا تعرق بعلانکم وی اعلانتکم کی اعلان قافله والتقیننتا زغن قالو دی وی اویند و اقبلوا او دی رام مخمخو علیہم فدی بعنے ما ذا تقیدون تشیروکړې تاسو چې تاسو موږ ته کلا غروای قالو دی وینقید سوال ملکه موږ ننارو کښې دا پیمان د بادشاهوالي منجا بی حمزوباین او چا چې راتلو کله په دې سره اغل رب بار دی یو ان خدای وانه به او زپاګه باندي موحرم اغه نو کړ دا خبرو کې زده دی ول زید لیبی مواریخ لنا خو سړی را پیدا کی قالو دی ته الله قیسم بالا لقد علمتم ما چې نو راغلم موږ چې په صادقې په کې غلا چې دین د تاسو سات دی و ما کو ناس عارفین موږ غلا اگر ته غلا غلاته انکی قالو دی فما ماجه ځاو پس اوه یوه صلی الله علیه قالو دی په ماجه ځاوین کوتم کاجبین اوه دی چې سبی بدله ده هغو په چا یی تاسو دروژن قالو دی وی دی نو کاران و تاسو ورز قبر نو کارانه کو نه ها قالو دی وی جزاوو چې سزا ده دا هغه منهج جزاو سزا د غلام منهج کسته او دي د پیر احلیته مونږ دلې سزا شه تیر احلی په بارداري کې په وځاو نو د سزا دا د جزال کې نه جزوالمین دا څنګه سزا ور کومه ظالمانه تا فبدا ابي ايتيم فسبوشوروك فبارونه قبل مي ايقيم مسجد بار ضرر دا غنا ثم تخرج ابي ايست بهاي ويست دا لوخيلرا می وای اخی د بار ضرر د روخ بلنا دا راوی می وای اخی د بار د نه تا که د نا یوسف په دغره ته تدبیر خود نمغي اوس په لې سره امتام بازر الګیون دی جانا هیله اسقاط ثابت هیله اسقاط میلا چل تم او اسقاط ثاقتو لتاو چل ول وای چې هغه ریسه کا د دې ځای له ساجد درداو غوړی مصطفی اسلام تدبیر کړو ویلا کړو نو موږ یې له ځای څخه دې څنګه وی؟ ریسه دا څه دي؟ تا مال زرو پای راکته دا زرو پای ډیر شي ا زرو پای کو نه ډیر شي ا دا ذکر و دا خدا سیکار دی چې اون نه لا په ټول باندې وګرځو ورغړې راځي چې د سمستر په لاره مبارکت واسي روډه خو څالو او چه خبره ته څنګه ترقی دې شي نه ما او بل دا چه هی یو شه چاته هیبته واپس غنخ لدا شد لاګه سپې چې دغه ټولټاو کې واپس کیږي الله اکبر ته خیدای کثیره الله مالق لینا او تخیدا او اصل خدا خدای مالق او تخ پخد، تخیدای کثیره دی او خدا اصل کی خدا یقالو الله ماتتا دربة خلية ندا چلوال بدأيكو و هل افتدد دين إلا المنو و احبار رسول و احبارها و چلوال دخلق مانون و قوان و ها قلون اعمال ناشد الباطل دخلق مانون باطل و باطل طريق قوان باطل طريق دغمي کرده دا ناكارة ناكارة دين چلين دا ناكارا پير ناكارا بادشاة او ناكارا مولا د دا دين کو کر دين خرف ذالیکه کنالی یوسف دغره تدبیر خدای له موږ یوسف علی السلام تا ویچال ول ور سره کولای شي د دې مال خور کنه وې دا وسنګ خور په دغه دنکبه خورې ما کان انی اخون کله په تراون خور کله په یو طریقه کله په بل طریقه ما کان انی اخذا نو دی چې ګریټار کدن لیاخذ چونی څخه او په لاره فيدي ملکی په دین د بادشاہ کې په قانون د بادشاہ کې الله مګ دا خبره شاءالله چې غوا الله ال ن درجات من ش سپورته کو مونګه په درجوو کې چالم چې کوښشي و پهک نهدي علمین عالم او د پاسه د هر خاون دا دا هر علم د پااسه د هر ا والله عالیمون عا شته دی کته عاالستا عالم دی کاغااللم دی د هغې د پااس عالم دی د طولونه عام الله عالم دی آدى... قالو دی ی سرق د غلاکي فقط سره کاقل له من قبلو پهکنن غلا کړلوور د د قبلو مک د دی نه پاثر راو سرپې افې پټه او ساه ل خبره ی سپل سلام په زپل کې له م دی حاله <تصالح> هم کارې نهپله هم دی تا قاله وي انتم شخص مکان تازه ډېرناکاره په مرطب کې والله المه ب معتهسیفونغرانې دلوس دې زمپې ته غوردو ل م خو بیا هم دی تم شي والله الان بیا بعض وي دا بیا پ غبرران شو دا پ غبران شو ن لکه اولیات ل بیا جو شوو میکانشيوګ نه چړ رالیو کیو کې بیا تبد للا ش ف شي دا ش م والله لم بیا تفون الله جل د شانو پو دی پاغه د تاز بیا تو به ستلی بیا قالو دی ووه ع بعد ش ان له هو انشي خنته نا جګت لاه دو ده دا نو چې زمون د به ان انه هو بان شيخا كبيرا لكن ند يو غدا ابراهيم فخذ هذا مكان مكانه وني وي وتنظم غن مكانو قضاي د باندې ان نراكم من المحكمين لكن من الله تعالى رد له كانوا ده ختاري را تختار قال <سؤال> معاذ الله او اليس السلام معاذ الله فناها ون پالا ترانا خذني سن لامن قد مدت هغه چې مونږ د له مونږه متا نه سامان زوم نه انده خدا هغه سره یې ځنه له له علمن یقینا شوب په دا وخت د عالمانو دردې پوری اته مقامات ذکر کړو د دې ورپسې با ان بیا نه هم مقامات د تفین بعد ذکر کړو اورو بن الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فَلَمَّا السَّاءَ سُوءُ مِنْهُ قَالُوا إِنَّ جِيئْنَا قَرْعًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ذِئْبًا لَهُمْ قَامَ ذِكْرُ كَيْفَ وَاعَضَّتْ فِلَارٌ خَاطِرَانَ ال... وَبَيَانَ الْحَالِ ین جی بیا سچانه او په نصره السلام باندې غم سنور سخ را غو غم که سنور شو. شه کله چې دی یوسف علی السلام ته وینځه زمونږ په ځای یو تنونی و دغه په ځای زمونږ یو تنونی و یوسف علی السلام ته وینځه زدا کله خون دالتنه نا امید چې د بادشاه دربارو په دای کې چې کم مشورو غو وین چستا تاسو نو په خا واعده غته په دې خبره باندې شه دې بتاسو را ما پاته او د هم د ت ویلو چې تاسو د يسو پلي سلام مبارک زیاته کړو زکه کوړت نه زو زکه بدن کیم تاسو چې عام څه کوي کدلته لدیو که چې زه مړم شم پرېز نه کار یا څه پیسه لوشي لازی هلته کلاړ او یاقوب به السلام سلام ته وایي چې زوی د غلا کړی ده مونږه دواې په وختې مونږ ته خدا پته و چې دی به مونږه بولو دی به غلا کوي مونږه سلی الغیب نو وما کو دا لغ حافظین او که زمونږه خبره نهې نو دغه کلي والوونه تپوککه چې مونږه سره تللی وو یاقوب به ل <سؤال> سلامله <سؤال> چې خبره وورې دا یااکوب علیہ السلام وي دا تاسو سچل جو ک دی الله جلشان هو به ما خواتهتونول را ووللي مشر هلته کې پاتې شو یوسف علیہ السلام رک شو او ور بنیامین هغه قدي شو او بس دد نه په یو طرف ته چې یا سفا الله یووسف های افسوس ته پیغام د یوسف علی السلام باندې زمونږه پښتانه وې وې نیوی غم سره زور غم تازه شي نو ځکه یوسف علی السلام یاد کړي ګینه رخصه خو بنیا او د غم دواجن د یوسف علی السلام د یعقوب علی السلام سترګې سپینې شوې ورونچې نه فا باز خلکو یې جونچو نه د تقلید دواجن او د غم نه ورډاکو نہ دیوتو وی چې تب همیشه د یوسف علی السلام یادې خپل صحهت به बर्बाद کوو ځان خراب کو وای ما پریری بس الله ته زخت الغم او درد هغه الله ته پیش کوو او د الله تعالی په ځکو په باز خبره باندې کوئی هم پاتہ سنويږي خو صبر کو لا شي بچو د یوسف علی السلام لکهونو کې چارته پیدا شي دا الله جي نشانه رحمت نه مناو نه ده او بیا وته نتیجهو می دا الله د رحمت ته کافر نه مناو نه کل چې د یوسف عليه السلام خاتان ته ورسېدل د کور ته راغلي واپس بیا لاو یوسف عليه السلام ته اي يوسف عليه السلام اي بادشاه پې ځان دې خو نه بادشاه زم لوکور کې ډېر زیات تکلیف ته ته په دې موزان سره وروړي د مې خو مونږ له پیمانه راکا او ورو ورو خوښين تمنګ ننرا کوي وستو هغه تاسره کې دی موسی پے السلام ته تاس پټشت دی چې تاس یوسف سره چل کړه لږا پته خو سره یوسف پے السلام ته اډی ته و بنچا ته خنو و من دمر لرم ملک یو بادشاه هغه د یوسف پے السلام واقع کوي د دې ته پتو و دا د پیغمبرانو اولادو چې عالم الغیب سره وي والله په پټو باندې سره وي والله کوي دا الله نه اله او بنت زکنو کوي دی وته دا نه چې پیټ څو په دې مونږ چمتاره وګور کاطات څنګه دی واقع پته لګی نه نه فورانو ته وای چې ته یوسف دې زګره دی واقع بل چا دا پته نه چې ویه یوسف ته پته یا مونږ ته پته علیه السلام یوسف علیہ السلام تے یوسف علیہ السلام انداز معروف نہیں اللہ قوم دے احسان کو خواجہ تو وج دعوا چی دو کارو نوں منگو کو یوم زان دے گناہ بچ کو او ذمہ دار صبر مکو اللہ دے نکانو اجر غلذ آئے گی گناہ نہ زان بچ گو صبر کرو یوسف ل یو مقام تب اللہ جل شانہ ورسی یوسف علیہ السلام تے وی چې مونږ غتیک شو او ز مونږ یووس پلی او بیا دارو پل سلام ته می چې تاله فله ډر لې ته کی تو اوس بعدشاشر که یووسپې جمونږ کوي ته وئ او توصللهاد شکرې خو مونږ ل ته ډېر وائ خو مونږ په خط مونږ ته بخه مات یوسف یو السلام ل ته و لا ت علیکم به عل کو مون په ملا متیان شته الله دی ما ته هم بخ وکې الله دی تااس ته بخ وکې زما دا کمی سوالې دا اوور او زما د پلار په مخبانې کېدي بعضې خلک دل نه د کمیدې راکې دلیل میشي ګوره دا د ی سپ اسلام موجي زهوره او بند دا چکے تھے یوسف علیہ السلام دا کمیز دادے یعقوب علیہ السلام موعجزہ وا واعلم من اللہ ما لا قالوا یوسف علیہ السلام کیسا وا دا موعجزہ وا اور یعقوب علیہ السلام موعجزہ وا دا لگا چکمیس علیہ السلام نے اپ کو وا ادم ردم علیہ تھے چے دمرا نام چ لو پتہ دا پتہ والے جادو ش گئے ائے کس رات وا کے و یو فر سر را ته چې کمی سر را ل را و چې کمی سر لوه و د لر دا اغ ل چې دا ډر برد سر کمیسم را وړ دی مون ته پته وجهه کمی کېټول پ داسې دی کاره ت راته لګوره د علممغب دا او د علممغب داوت دا کوفر دی دا شررف دی دا خوته د الله د خصوصیت دا وې دا خو د ولوبیت دا دی و د د جه نه رسول لا الله عليه سر وي چې کېور سړي کاهین خاطره فقط کفرهې ما انزل دعللا محمد دی کاهین چاته وي چې پټې خبره کوې داې چللو شو داسې چر شو او کااهین هغه چاته وي چې هغه د پریانو نه دادداخلي د پریانو پمداد باې کار کې د پریانو پمداد بانندې خبرونه معلوې پوه خبرونونه همونه شي معلوه خو سبا د خبرونه معلومه او پریان چې دی چا چا زره پیریان تابی له اجازه مو دی له جادو نه بغیر پیریان نه تابی کی یوول کتابونه دا خبر وی کولای چکه جادو نه بغیر پیریان نه تابی کی قران او سنت د خبر اجازت نه ورته اني دا څه طریقه خورې دي ته پیریان تابی کیږي د دې وجه نه جادو ورچه پیریان تادیکي له هغه ول بل شیطان عبادت کوي د یانو ته الانسان کی ټولې راهونه مثال ذکر کړو نو کمی سره یوسف علی السلام دا د یوسف علی السلام معجزه یادا چې زما دا کمی څوري ورتواي چې د یوسف علی السلام کمی سره دا خپل لاس باندې را لګینل دی دوی خو کار خبره راځه او دا معجزه دب کې چې یعقوب علی السلام هغه بخشي چې زما کمی سوی لکه سره چې خوشحاله شي نو دیسې حتمن شي بس غم ختم شکره چې ل د وواجه غمجننو بمارو هغه وجه, وجه ختم شوه بس ایسه خمه وي ما ته تون وړ کا نه چې کله د می سر نه را روانانه شوه رالهکن نه تهاکو بې سلام په ما بانې ديپ سلام بوي ليګوره تو من کې د مصر سره او دکنان په منې دیېر ل پې ده او د هغې دا بوی والله چاار او رسو د یوو په اسلام دا والله اللهجل د شانغ را او ورو په یووسو می ل کې پو کووي کي یو پ سلام پرو او دا پتهوط نه لږي چې ی په اسلام پو کووي کې پرو دا شتهتصاي دا خبره کړ دشیته سادی و چې لږ ند ور سره یونوس پهل اسلام پو کووي کې پروت پتهوط نه لږي یوپ اسلام بوی په نه لږي او دې سره پېډوک سلا بوي لږي خدا مجززه وه د چېیکل هغوی ل ته و نوسو ته وي زمنې خواالته کې هغې خدان ته کاپیله رااج دا شي وه کاپله چې را روانو لسو بابا دا خوته ډیره په خوا خبره او ډېیر په محبت تر راکاره تو قال زیر ورکو وركون کې راغه چا چې زيره رالو يوسف عليه السلام ته كمي ورکو ورته يوسف عليه السلام الله جوړه خو شګه دا سې مخامخ کار خبرې کم سره جوړ سوجن نه نه جوړي هغه وځه ته لاو شو خو شي وزي يعقوب عليه السلام ضمان انې کان شو نه شو بابا بس بخن رالو وره بند دینه بعد نور صلته او ته بخ چې کله سحر شي د پښمنی پټم کوله بخنه هوا یاده بخنه نه لغوان چې د یوسف علی السلام له تاسو کوم دته تاسو غزياته یوسف علی السلام سره کړلې ما سره نه کړې د یاکوب د یوسف علی السلام دنت لدې الا لار الا مور الا او ورسره دارون الا او ټول یوسف علی السلام ته د ادب سجدا او کړه پاغه شریعتونه کې جائز نه دی او په شریعت کې حرام دی او مور او پلارې په اارچ باندې کون او پلار ته چې زما د خوب تعبدرغه را وورته او وي وی چې زه الله د جلیل نه را و د کوي تکرره م کې پتونونو ج ت سررف تللی او الله پاک تاسو دا د الله احسانانو پهمونږ الله پاک تاسو د بانډ نه راس دلته کوې د بعدشاامحل ته او بیا دوای وکړه چې یا الله تا مال بادشاہی را کړه دا زستا ډېر شکر دا کوم علم در اعلی را کړه بس زم ما اندادو کې او مرگ را لدا سي حالت کې راولې چې مسلمانین اذنې كانوا خلق ترميوزای کې کله چې دا زيره ورتهون چې چا چې زيره راړ ياکوب عليه السلام له یوسف عليه السلام جون دې ناغو وتو او دا یو وتو چې یوسف عليه السلام جون دې بادشاہ دې یعقوب علیہ السلام ته دې په بادشاہت باندې سوکو ما ته وای چې یعقوب یوسف دی په کماکی د باندې کړو اقیدې څنګه وکړه لکه د امبیا علیہ السلام سره د اقیدې دې زیات غمو نو هغه ته وای چې په هغه کی د باندې د خپل باندې چې ابراهیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او ته فلمست ای ازو منه قلسون دې یاکل چې دینا امید شو منه د دنا دې یوسف علیہ السلام له قلسون دې یا نزال شو مشرکون کی قال کبیرهم اول مشرد دین آلم تعالم وآیت آسونو پو یعنی آباکم ایکنن پلاست آسو قد اخذ علیکم محسق من اللہ ایکنن اغسط اوست آسونو پو خلوز مین اللہ اپنون دا لامن قبلهم اکید دینا ما فررت کن فی یوسفہ هغه چکو تاہے کڑو تاسو پبارت یوسف علی سلام کے فلن ابرح اللہ بس امیشہ بیاندو چھنن بجدا کیگم د زم کې پوری حاګ دی و زنن الله بي چېاجازت وکې معته پلار زما او یخکم اللهلی یافیصللو کې الله زما په باره کې خیرونک من دا الله دی دررخه پیصلله کوونکې زما په باره کې ما الله جل لشان هو فصللو کې یا به ممړ کې یا به زما دا هو غذااد کې رړو ال کو معاپ چې تاسو پلار خپل تفقون وواي یا بان زګ پلاره نهبللهکه سر قې ک نستاوی غ کړی وَمَا شَهِدْنَا وَمِنْ غَوَاهِ نَكُونُ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَلَكِنْ طَاغَتْ مُنْغَ پويګو وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ او نه موږ د غيبو حفاظت کوون خبر لرون کې مطلب دا دی تا تا چې تاسو موږ ته کلري چې بنيامين ته حواله کوما خو واپس به راولې له موږ ته خدا پته نو چې دی بغلاته دغه انت کې بادشاہ نه غلط کړل واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها أو تبوسك دعك لي وعلونه كما تبعيك ودعك كافره وعلونه أقبلنا فيها كما تبعيك راغل وغر وإننا لسعادقون يكناً خامقاً خام منك الاشتياوائي قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصدر جميل أوه لعقوب عليه السلام یقین خیسته کړی دی تاسو سستاسو دا کار په صفرون جمیل پس کار زما د صبر کول سرلهای تیې بم جم انظر دی چې الله به را وي ما ته دی ټول یعنی مشرورې هغهخواالته پده شو او بنیامین او ور سره یو سپلی اسلام الله ما ماته راولي نه هو یقینغ الله هو عليمل حقيم پو دی حقيم حکمت وان ل د هغې په حالات بانندې پې پرې پلېبل الله حکمتتی وتولله هم او اوورې د دنا و قاله ل یا س حالله یو سبیوس پ غمه زما حالله یو سبا په یو سببانې من خو ینچې ویسترګه د ومن الحزن دوجد دو غم نه اوه و کظیم او د خبګعنا قالو تعالی ګور یاکوب علی السلام پیغمبر دی دغه یاکوب علی السلام پیغمبر د خپل زو تو معلوم نه عود نن سبا زمانی پیر هغه وې زم ما تا ته زم ما پټ تعویز معلوم دی او زه تاله معلوم معلومون او ستا په زړه دا مقصد دی دا مقصد دیکوو به اسلام تپل ز نو معلومون او د ته پټ پټ معلوم دی قال دی وله قسم فله اتف ته تکوو یو س چې یادې بهته السلام سپ اسلام حد در دی او تتكونونه من حال کېیم چې ته حردن ویلی شوی او تکون من الحالی کنیاشی تد حلاکون حلاکی علاق شونا یا دربان مرگ راشی گیا سم ویلی شینا جوڑا شی بس اکا پریدا چنیش تدین سبکی جو اندی رکشیو کنی جو اندی زوی رکشیو ہی سپا تینے لگی دا قال انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اویل پلار یعنی یعقوب علی السلام انما اشکو یکنن زی کومه بس پ درغ پللووه حوزې او غم پلیل لاناجلله شان وته بس دا غټ غم تهویل ل کېږي او حزن دا وړ کې غم تهویل ل کېي نو غټ غمې دا, او او غم دا و چې یو سپران رورک شو دی او ور پسې مې وړو کې غم دا دی چې بنیامین دا نرک شوی دی نوور سره مو مشر هغه هم پهې سر کې انو غد غم مداده چه دادریوانا رکشوی دینو غد غم مداده چه جده جده رانه یو یو رکشوی دین یا غد غم مداده چه پ یو زهبان رکشو بون یامین او یوسف او غد غم مداده چه مشروعم التپمی سرکی ناستے اغن رازی وعالم من اللہ امالا تعلمون ازو پوئیگم دا اللہ نا پاولس چه تاسو نا پوئیگی یا بنی اضحبو فتحسسو می یوسفا ایزم آزامن اللہ شیطہ علیہ شکیدی یوسف علیہ السلام وآخی یو ضرور داغ فلعات ایسو من روح اللہ من اومید اکیگی در رحمت دالانا انہو لعی ایسو من روح اللہ انل قوم الکافرون یکینا ننا اومید اکیگی در رحمت دالانا مگر قوم کافران ہمیشہ بطومیت ساتھیں یرہ تمہ مینہ دادر خبر پر عبادت کے ضروری دیں کتاکی یرہ در غیر نوا او یار د د الانه نه ساه لکهمه یاره چې ال لا نه او سیار یو سړی در پسې توپک روان انخامه خېږي د تیری نه انسان یاېږي دا د اسباب ره ده توپک سبب دیاره سبب دی اوستیم دی ن خدانو و چې زهته نر مورلههشه کو غی مو دا یاره چېدن نو دا د اسباب نه بغیر د اسباب و یاره مینه د سراو تمد سره او تمه په د دریو کې چې د یو خبره ختممه شوه نو مسلمان دی نه, نه دلته کې وایي چې تمه به غه الله جل د شانوونه ساعته دا له نه تممه ساعته ای جېله منه او میده دا د کاپانوسی پت دی فلم ما د خللولی د ځای لسم مقام ذکر ک کوئ په دریم او دی یو سپل السلام دی خیرات وته تفسیلي واپې مومونږ کړی ده هر کله چې داخلې چ دی قاللو دی و یا ی عزی بعدشا مستناوه اهله ن ز ید لريمونګ تا کور ز مونږ ته تلیف یو خدا چېور دی را نه گرفتار کوو او بل غور مرک شوري وجه ا غې ممونږ راتل لې تاته پقیمت لږبانې په او ف نل کولا پس ز را کو مونږ ګوره ختړی هغه ته ویل شي چې زما ته ضرورت دی خبری هر سړی ته موهای نیک سړی ته تاوتوي شي ما سره کمې دي او زما د شي ضرورت دی یوسف علی السلام وروله دی یوسف علی السلام ته ویل چې په پیره سره نه غري او غلی ته ډیر ضرورت دی چا ته تام غرهم دا دوتو اکثر د دکاندار ته طالبانو درینګو طالبانو نو لو فاوفل انل کایلا بے معنی راه له پورا راته وتصدق علينا و خيراتك و په مغه باندې ان الله يكنر العجل شانو يذل المتصدقين بدل ورکي خيرات کوونکو تا خر اثرو کا يعقوب عليه السلام ان توي داغه مت کې دي شیولې زمغه پلار دے پیغمبر دے اغه په تذليب کېږي قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه او ول واته غباټشا تاسو په تاسو ته دایته تاسو کار کړو دینس څخه پخله سلام سره هغه چې تاسو کړیو ما فعلتم دیوسف په دیوسف باندې سلام سره واقع یو داغرور غرور سره اد انتم جاهلن کله چې تاسو جاهلن نا په ها دا کاروم په نا په هاي سره کړو اوس داغه پیغمبر د کور خلقو نو عقیده مضبوطه وکړه که چیرته د پیغمبر د کور خلک نه وي یعقوب علیه السلام بچیو کړو لجتلا پک بیا وو که ویل <سؤال> کزمغات زمانه خلک وی غیب او ته تخول <سؤال> برق برق زمنا خلک ستوي اغيته وي چ په غیب مبارک دی خدای الله جل جلاله اوس برق دی انك حمید مجید حمید مجید مان د برق مجید الله دی او دی مجید اصل کې عبادت او مجید په پختو ته د برق دی دا الله جل جلاله صفات او خلک دغه غلا ورکئی، دا چه سلیده ورکئی چه داشه هواییو گونه که خبرو کی ندهی یوسف علیه سلام، دهی واتهی تی یوسفی، او اسکه چرده زمگه زمانه خالق وغیب واتهی چه تخوز برگی ده دی کسی که مونگه تاو یوسف علیه سلام تا سر پتو بلچاته نشته ده ندهی واتهی اینکلانت این یوسف یکینات تخامخا یوسفی،, یوسفی قال انا یوسف وحادا اخی، دو تاویل ذین صلی الله <سؤال> علیه وسلم اندازه معروض دی لقدمن الله علینا یکنن احسان کړی الله جل <سؤال> شان او کوم غو باندې څنګه حتی کو د کوی نهราว هستم بادشاہه ته د کوی نهราว هستم د بادشاہ کور تراو هستم په ریکه تربیت شو چن ځوان شو منو جین تلالم ل بیا الله د جین نهราว هستم او بیا الله پتق باندې اس کې نو له ما تهمت را باندې ولګی خو ذرا باندې تهمت لګو چې د ما سره زنا کوي اغه نه الله پاک جیل که هم ده جیل نا اللہ راست اگر چې تاسو ظلم کرده خو اللہ جلی شانو که ما احسانو که او وجه سوا صرف زو وجیوی این نهو مئیت تقیم و یسبرو تقی شان داله چاچی پر ازگاریو کرا و یسبرو سبرو که ده گناهون و, و, و نظان بشکون ده قرآن که ده خبر دیر چلی گی تو او تقوی ده گناهون و نظان ذكره جديد وجله امام ابن القيم رحمه الله عليه وهو امام النثيم رحمه الله عليه چه بالصبر واليقين تلان الامامه بالدين فصبر ترى ويقين ترى يعني قال اليقين ذاته الله جل شانه بعد الدين كي امام كي او جاء الله في القران كي وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله چې پیغمبران له پیغمبري ور کړو او پرې دوه خبري ور کړو او صبر کړو او بل دې دا الله پایا پا تنه باندې یقین ساتو وکانو بیااتلې آیاتلې زمغه پایا تنه یقین ساتو لګورا یادل د یوسف علی السلام تقوای اختیار کو او صبر اختیار کو تقوای د زنانې ځان بچ کو او صبر رضا او کو چې د دوی په حالات صبر کو لږې په حالات صبر کو ن فینن اللهله ی واجر مخ ک نه لا نه ای کیا جردنې کارو وی دنیا چې دا نو دا د مومن د پاره جلیل دی او جنت چې دی دا په تقرییکونو بانې پټ شوي دی او جنم په شاو بانې پټ شو دی تخوا به کې ځان بانې به با سخت ته تیرې دغ نو به چاپه به ش پتیر د بناانه به ځان دیلو قسم پاله لقد د سره کلله والی نه یکنن غه کړی الله ته بهمون د باې و ناک نهله نا خاوي کنن خا مخومون د خط کار قاله لاته سریبع کو ملیوم چې جل دی قال قالهوي لا سریبال کو ملیوم نشته د ملامت یا په تاسو باندې نم کم غاسم په مابانې تیر شو یا پر الله کوم وخ نه ونکې الله تا زه تو وار خم راحممي نو دا لا دی ډې زیاته هم کوون کې اذهبو کميې هذا یو صح دا کمي زما فکو هو ور ز دی ل راله اوجه بي په نو شیبه پلار زما یاتي ن شیبه پلار زما بسرن لدونکې دا دینا لاغد دمگرو هم کمیسن ده مراد یا اتیبه سیران و داد دی موجزه و داد یاقوب علیہ السلام و دا یوسف علیہ السلام موجزه و ولم ما واتونی بی احلیکم اجمعین او راولی ماتا کور د کورانای خپل بی احلیکم کورانای خپل اجمعین تول کور کی چی صور دی رای تول ناولی نسین لی والله ما فتې ل رو هرر کله چې جو شوو قتل لا یو لسم مقام دکرتئ قالابو هم ویل پلار اننی لااج دورې حوس ی کې ننځ مخصوصو خوشبوي د یو س پهسلام او د پیغمبرانو له خوشبوي دي خسته بوي دي د پغمبرهله اسلام زیات چې مینو د هغې له خوشببو دي دررسول الله الله عليه وسلم بدل مبارکو مسلن کبره ته غرم کې بود کېلو هلته رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم راځي چمري او بستر خوراکه نبی الله اسلام بچی پاغه چمړه و دشو ګرنی و د پتی کونو نو دا او چې نبی الله اسلام یو کس درول چې بابوزه و سخته باندې نبی الله اسلام بیره برباشو لسته کلیته برباشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم بچیو دوه اخذ معنا کې بس ساده ریته میثونن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نو بقواله ډیر عقب په چملاکیه وزه تر اجازه مشور او مه سلیم به اگر اجازه مکار او په بوتل کی کی بے وا او بیا به ماشومان له د اترو په ځای کې استعمال ول د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلا نو د خوش خوشبوئی د پیغمبر بوی اګه مزیداله بوئته مزیداله ول د زده په بدن کې دنه کم طاقت ته دوهي طاقت ته دی علم طاقت ته کې الله جل جلاله هغه خوشبو والي کمنسان چې ډېر غنانګاري دا غنه ډېر بدبودي ځکه دا هغه د بدن کې جنده عقیده پر تړاو وګوره مشرک تا من جوارتا خو کې به نشي کېناسته ولی عقیده په کې دنه جنده پر تړاو د امبيه عليه السلام جسم نه ډېر زیات پاک وو ری حی یوسف دغه ما یا څنګه لا بیا ری حی یوسف دیسو پر سلام خوشبو کومه لا اجد ری یوسف بلدا لولا ان تفندون کتر د تاسو معاکمکل نه غني دادی یعقوب علی السلام معجزه وکه ینه دا خوب چې په یعقوب علیه السلام باندې د مصر نه لګي د یوسف علیه السلام لخوا کله چې پخوي چې کله پروت هغه وخت په ول نه لګي دا خو اوس چې پیلږي نو دا د یعقوب علیه السلام معجزه ده چې په ما باندې د یوسف علیه السلام بووی لګي هغه سيله په ما باندې راا مولانا ایرومی رحمت الله علیه د دې دی دیر زبررس په شعرونو کې ذکر تو تقریبا سنو شعرونو په پا پارسایي کې ذکر کی خ د هغ خلاصه پا پا دا ده چې په یاقوب ب سلام باې بوی د کوه نه لږې د او د م سرمتې لږي غجه سره دا چې الله جل شانه دله را خولا وو مجز ده قالو دی وطله ان کله في قدیم قسم په الله خو خاامخ په محبت پهخواني کې دا خو د په خوا خبره او دا خبره ته زامنه نه ورړې دا وط صوروف ځکه زامنه خو هلتهې م سر ته تللي را روانو ټول لګ بشیر پاسر کله چراغ از دې ورته انکه القىها على وجهه نکي خود را كمثلها على وجهه ومخد ياكوب عليه السلام فرتد بصيرا وهو गरजيدل ځنکه قال الا ماقل لكم نذير الا ما نذير وي ويل ياكوب عليه السلام الا ماقل لكم ايون ويل لما تاست اني اعلم من الله ما لا تعلمون ددي زالمعلومي کې دا معجزه و ددي اني اعلم من الله ځه په یګم د الله <سؤال> دې طرفه الله تعالی مونږه ته تاسو نو په یګي دا چې دا بون چې په ما باندې لګیدل دا انده الله دې طرفه الله معلومه چې زرا کري دا او چې کلا غزيره ورکوونکې راغې نو یاکوب علی سلام ته وی وی وي مبارک شذوی د بادشاہ شوه انده هغه وړو لو انسان دی یاکوب علی سلام او ته په بادشاہ ته زو کو دا راته وای چې یوسف دې په کما عقیده پرې خورې دي پیغمبر دې ز بچی غم دی ورته دا عقیده غم دی ورته یوسف د پکه ما عقیده باندې پخو دي نو هغه ته یوسف علی السلام په کید باندې پخو دي چې پکه ما کید باندې ابراهیم علی السلام او پکه ما کید باندې صالح علی السلام او پکه ما اوس خلک دا کوشش کوي چې دغو پجازو جازونه کی بچی زړه ته ودیږي د پیسو لپاره بچی سم راو دي غلي څنګه دي راو دا ته پو نو کهلاړې انت کې دا څنګه کې د خو ته بدل شي مله شوی خولی خپل آقیده مضبوط او سګورئ قالو یا بان تر سرلهزوم نه این ناکل نهخواې هو ویل دی پلاره زمونږه مونږ له بخنه غواړه دګناو زمونګه یقین یو مونږه خطکار دامنې ټول رال قال سو ف تا سررو لکوم اللوته یو سبل یاکو ب سلام زر دی چې بخه به ووام سره د پاه ذرب بي د إنه هو الغفور الرحيم قران الله د بخون کې مې رب ان فلما دخلوا على يوسف قالوا جدي داخل يوسف عليه السلام خاطر او عليه زائور کذتا ابوه عليه مطلب دا زائور کو یعنی جدا کول د ځان سره ابوه مړه خپل عقبل وقال ادخل مصر ان شاء الله امنين يوسف داخل شه دې مصر تا خارتا انشاء الله که چرته خوه الله امین په عمل باندې ډېره پاصلک کوله بهر را تلله مور پلار نه او ځان سره بوت استیکبان کې وته وتلی وو ور و شي او پور تهپل مور پلاره ارشي په او ټی شو د ته سجد کوونکې هغهزه کې دا د اد سجدده وجه زه وقاله یابدې حه تعویل وور یا من قبلو او ویل سپل اسلام ای زم خپل اراد دا تعبیر دی خوب زم هغه چې مخکد دي نو اما ته خوب لیدل ساتم ته ویلم کدیار چې قد جعلها ربي حقا يقينا قرظول لي اغيل الرب زم حقا پرشتيا او قد احسن بي او يقينا احسانه قد معسر اذ اخرجني من السجن كلي چې راو استعمال رد جیلنا دهونه چې اذ اخرجني من البير كلي چې راو استعمال د کويله نه نې ج یاد ک درونو چروه مېخام بې ملامت شي کوي ته غورول او داسې سب به مخیت شي که نه نهجیلی ذکر کوو او دا د الله احان کر کوې چې ما د الله ل احسان جهه ب من البد ووي او راست تاسو د بانډونه م بعد یا نه دا شواو دی وه بهې خوات پس داغن چې په ساده چولو شطان په مین زمال کې او په مین زورو زما کوې ګورهدي صورتت کې اهمه خبره دام ده چی دا تا د پیغمبر صبر خئی، چې صند را صبر صبره چې چی سلوی خکاله ده یا جس کاری دنه گی، نمو رفلارنا رکو، خرس کردئو، بیانو چی دا زما رونا دی بینا اقواتی پا میزدرون و زما کے این رب یکنن رب زما لطیفن لما یا شا، اکنن رب زما دیر بارک بنده لما یا شاو یا، ین کینن رب زم علیک لطیف ډیر خکون کړي لما یشاد هر هغه کار یشاو چې وی غواړي لطیف یو کار په باریک بنای کوي په ما دې دارای کوي انه هو العلیم الحکیم یناندا الله په دې حکمت علا بس الله علیم الغیب دې هغه ته په تو په دې کې ودا الله له حکمت دې چې الله بادشاہ تر رسوله هو ډیر په تکلیفونه باندې راغلم اوس دعا کوي دو واگانې کواده الله نه غواړي په هر حال کې رب یا رب زع معقدعتین من الملك یکینن تار اکر د متا من الملك د بادشاہت نا او علمتنی من تاویل الاحادی او تاخدن کړي د متا د تعبیر د خوبولن فاترت سمع وعتی ولدت پیدا کوم کله اسمانو نو دزمو کې انت ولی فی دنیا والاخره ولی امدادی داي زمما په دنیا او په آخرت کې تووفنی مسلمان واخلی معرد اسلام په حالت کې چ مړېږم بیا الله چې مسلمانیمول هپنی بس سوال نو یو ځای کې مع ب سوالی هندنې کاو سره دایت فول کې منمل کې دا ذکر کوو او په اخره کې و ذکر کوو چې ګورې بعد شااهې دو فات نه ن شي بچ کول او په من کې لم ذکر کوو ددي دوه دا خير الامور وسطها د ټولو کارونو مزیدار کار هغه درمیانه دي نو کوم یې علم اول باد شاهادت او پا اخر کې مر مر منځ کې علم او دا علم چې دی نو دا به فسرنې دې جو ذکر کړو ځکه چې ته په شین باد شاهادت بدل لری هغه بدل په شین او علم هغه بدل نه هغه بدل سره الته کې لا شي د دې د وژنه کس دا چې یوسف علیہ السلام اول واه شہی ذکر کړه بیا علم ذکر کړه نداید دې دوه ځنه ذکر کړه چې علم او بادشاہت دا دواړه هم لګي او ورسره علم او مفاد دا دواړه لګي کچته کې دا ویلی بادشاہته دوه فاستره وځای کړم بادشاہت شاد او پاتې کی علم در دې نداید دې دوه ځنه اینم روستو من مینم بال غیب نوہی لهی ذګه دې خبرونه دا یې بله و هي کوم غتا تا, تا بو ما کن تل دہی می جمع امرهم هم يمكرون او نوی سر اللہ اللہ نو ویت درې سره حاضر دای چوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی نو الله جل شانو نو ویت سره حاضر از جمع امرهم کله چې دی په کول تدبیر بل خبر کله ولا وهم يمكرون او دی مکرونه کوي تدبیرونه جوړونه وماثرعث ولو حرث بمؤمنين او ندي دخل بي دخلكم ولو حرث بمؤمنين اگر کي هي رس کي ته ایمان راوومشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ډير زياد هي رس کوتي دخل قوم سرما نه شي الله تعالی نه راي ديته را خوګه کي ته دي يوسف عليه السلام او كر دي اگر ترون نه وما تصلهم عليه من اجر زدا دا دا, دا, دا وته جديد او دي نوې چي ایمان راړي دي وته وي يهوديان جیسو علیہ السلام یاعقوب علیہ السلام دی خو د کنعانو نه د مصر تر څنګ بنی اسرائیل خو کنعان کیو شام کیو دې مصر تر څنګ راغلل دا ټول کیسه ورته وتاو دا دوم راوږدل کیسه دې ورته وتاو کړه او د علم غیب هغه حالت الله جل شانو ته توه وکړه هغه وحید او تبيان کا خو بیا او ایمان نه راړی وای په ما تسلم علیه مین اجر یې ته نه غواړې نه ما ته سلام عليه میلاجلې نه غړ تر دی نهپې بال چ مزي ان الله ذكرون للعاين نه د دا مجر ننسې د پااره د مخلووقاتو وقع أي من آیت چې سمااواتې وال عرضې یمرونه عليه ومانها مورزون د خلکولی ایمان راي یستا مسله نه ده نورم دیرزی پهمه آسمانو کې خولم سلمانان کږو او ډی د دعالو من د دلو الله د مانلو په موکې مون عليهلیاد تریې هغې باې زی را زی پې او هم مورضون دی دغې نه مخړون کې ثر هم بالله الله هم مشرون او ایمان نه راړ ثر زی بالله په الله ې الله ور سره دی شر کول کوون کې ګور دا اعترا د اعترا جواز چه تو مسلمانانو ته مشرکان وای دل اغه الاه الاه الا الله وای او ته مسلمانانو وای ته مشرکان وای ډیر خلک داسې دي چې اغه مؤمنان دي ځان ته مؤمنانو هه و مشركون اغه په شرک یقتدي و ما يؤمن بالله ایم و ما و ما يؤمن اکثرهم بالله ډیر خلک داسې دي چې ځان ته ایمان والے و او الا و مشركون مگر اغه مشرکانی امو آیا په عمل بشر ان تاتی همجررا بشيې ته اذاابو من غااشیتو من الله ان تاتی غااشیتو من عذاب الله په من شي ج را شې یو په ټون کذا بد د طره پ الله نه چې سم ل او تاتیو مات یا را شې ته قیمت برختته پهاس په او هم, هم لااشروون دی به خبرې کلل حالي سببی لوکه چرته داخله کې ایمان راړي اکثر پکې مشرکان شي المؤمنان تع توي زم مسلمان شم خو مشرک دي عقيده در سره نه او اکثر پکې داسي چې مؤمنان کې یم نه نو ته سبا کې خپل بیان کوه ها قل هذه سبيلا الى الله على بصيره تن انا ومن تبعني او يدخل عرزمادا جز رابو لم خلق تا خلق الا الله الا تر تر بلمه आवाज کوم ک الله طرته را شي حال پهیرتن په دلیل سران ومانبانې و په دلیل یم په دلیل باې اووا چېم په دلیل کوم خبره چې کوم په دلیل کوم ب دلیل له خبره نه کوم ومانیت طببان یاغسمم چې زما تاب اردي ووسبحان الله پا الله ل معه من مشرقی یم ځ مشرقی معارسلله او نو مگر سړ چې وه من اهل قرا کللوالوله اوپلم يسیرو فلا د دی نهګر پهمکې کې پهزرو چې غور کې کانه اخبتتون ل نه من قبل سررنې چ عام دغ کسانو چې مخکې دی نه وله داون آخرت خیر ل لذت ته کو کور دداخلت غوره د پاه دا کسانو چې تخوای کلی ده پر ګاري کلي ده افلا ته کللوونلی تاسو اقل نه کارار م اخلی پهخوانو کاپرانو محلت وررکلو حتى درد پورې ایمان نرا نرا حتا در دی پوری زستای اثر رسول کله چې نا امید شي پیغمبران د ایمان د خلق قومونه آیات کې اشكال دي او دې په معنی کې خل قوم چې معنی کوم اشكال شي کله چې نا پیغمبران د ایمان د خلق قومونه پیغمبران د قومونه نا امید دا الله ننونه نا امید ځکه دا الله نن نا امید کفر دی و د بګ معو کو ان هم قد کوذبو چې دیته نسبت د دروغ وړی شوقومونو د قومونو د طرف نه جا هم نه سرونه نو را بغ دتهداد زمونږ فعمللهشه او دایوه تووج دا ده او پایات کې تقریبا واسه توجهات تي خومونږ په کې دایو تووج وکړه داو تثیر منګ چېته نسبت د دروغ شو راغ دا... را بغ تعداد زمونه نه سابي دې وی عذاب چرته دی عذاب چرته دی ثوای چې عذاب راځي راول کنه عذاب راول کنه عذاب دی خو انبیاله بس نه ځي و عذاب راځي او پیغمبر علی السلام ته دې چې تزاو قوم دې تریدا جاءهم نسونا فن جمن شاء او بچکو مونږ هغه چاله چر غور ولا یا ولا يرد باسن عن القوم المجرمين او نوه پس کیږي باسن عذاب زمغان القوم عن القوم المجرمين د قوم مجرمين لقد پفی في یم عبراتهلیون ن بهاب لكن نن شتهري پهوااتتهې براه دپاره دخواااندانه د کللو ماکانه هديته یتهه نه د داقرآ خبره یفتتهه چې د ځان نه جوړه شي دا اسسې د ځانه خبره کې د ځانه جوړي ما به د شپې مطال کوول د درس دا مطالهکی دا ډیرر ود د شپې به مطاله کوولله ځان لدي کللکل چېثار نوې کسانو دا خبر جوړه چې زموږ استادې ځان ته د شپې وېګي ځان یې جوړ کړي د شپې وساره بیا موږ ته دا ځان نه نه جوړ شي ولیکن تصدیق الذی بین یديه لیکن دا رشتین و لیکې د هغه بین یدې چې مخکې د دین تورات د ګورنجین وتفصیل کل شی او تفصیل د هر شی او هدایت او رحمت سره له قوم یې د پاردا قوم ایمینو چې مان راوري بسم الله الرحمن الرحیم علی پلا میمرراتتن کاتون کې تابون لې اوند ل کمې رایکل حق واللهاک ن سره نهې نون صورت را مدمید صورت دی په ترتیب دو صورتتونو کې دی هرسم نمبر دی پهو زور نمبر پس د محمد نازل شوي دی او مخکې دوصورې محم رحمن نه د نازل شوی دی مکه صورت کې اسباده <coughs> توحید سارا کی. او پدلایل سره چلایو باندې دلیلونه پیښ کړ یوسف علی السلام تاور په جیل کې د توحید نو تلل او په هراس اړه خبره لا دا ثابت دي چې انبیای السلام په غیب وبانل کېږي په پټو باندې ټول صورت یوسف کې دا ماصلو او خال کوته نه سره په لکه څنګه استدا چې مراد پکې نه راتلندل او یوسف علی السلام کې سره واچې د عشق او قرآن دیشه کتاب کننه دی زر وجیدی پسورت یوسف کے زر د اپا کسی رب زلیخان یوسف السلام مانند او دویم آخیر دو سورت کے صداقت دی کتاب کوم کساگر چی او ری ندک کسا با دا کتابه با کن پاگر کسا کی وانو ری چیوسف علیہ السلام پا جین کې او اغاو آلتکی د حجمہ سلام پایدو دویم ربط دا آخر دا سورت یوسف کے صداقت د اللہ کتاب و چه دا رشتی نی کتاب دیو. نو پا دے که تو سورت راعت اول که ذکر که چه دا کتاب دا رشتی نی کتاب دیو. تو سورت که احام خبرانا که دستر شرف دعا بلن سر یو الله ته کوئی. دا مو چې چه لوئی زوانا رحمدت د دا بغداد شای میرانا مالیونی لمنتارا. دا سی مو آیا شرف دعا. تدی باندې رات دی اواز سره ته الله جن نشانو ته کوي عبادت سره دی الله او ته او داوود توحید ذکر کوي الک لام میم را لا پویږي په ماناد دی ورو په تلک آیات کتاب دا آیات نبی کتاب دی ول نه دی او مشالو نو باندې توحید دتواج وکړه مرج بدلایل نه پویږي می چالو نه ته پېش کوي ولج او ولزی انزلی انزلی کتاب او آغا الله چنازل کرے تاتا والذی انزلے لے کمی کا ربی کاغی کتاب چنازل کرے شوی تاتا مر ربی کاغی ترپد ربستان حق دے ولیکن اکثر الناس اللہ علمون لیکن اکثر دخلقنا علی منون ایمان راری اللہ اللذی اللہ غزاتے عقل باندې سو چکا رفعات سماواتی چی اچت کری رسمات اچت بغیر اعمدن بغیر دستنونا ترونها تاسو ویني اغیلہ رسمتوا عل عرش بیا برابر شوی دی بیا برابر شوی دی په ارش باندې څنګه چې راغد شان مناسب دی وسخر شم ثول قمر او تابیکړینوارو سبغماي ډیوټي ولګوله سار براخیږي مخام په ناکیږي سبغماي ته ویلې چې د شپې براخیږي چنتا داسې نه دي چې وینوار دې سبغماي ته ویلې چې زبا شپه شم تراځې تشنه الله پاک یو نظام مقرر کړی کل نیجریتون رواندی لیا جلیم و سممه دلیٹی مکرر پوری قیامت پورې یو دبیر والعمر تدبیر کې د کارون یو پاسلون مدبر الله دی اللہ دے. دینا که تپوستو که چه مدبیر صوب دی وی غوثان دی او شیخ عبدالقادر جیلانی بریدیانو که تپکارووی چه مدبیر شیخ عبدالقادر جیلانی دی. ایلنی جی اللہ علیمانی ملکنی لیک مدبر دې تدبیر کے غسان او قطبان دنیا وی چلي دنیا الله چلي يفصل الآيات تفصيل سر بیان ای یاتنا لعلکم بلقاء ربکم الله چې کله پیدا کولن چاته ضرورت نو او په چلولکو ورته نور خلاص مرګ لري لعلکم بلقاء ربکم توقنون چې خامخات اسو ملاقات در خپل باندې توقنون یقین الله رې او ولذ یل غذات مد الارض چې غولول دزمک وجعل فیها رواسیا او پیدا کلي دي په دی کې پاخه غرونا غورونهوه اناران او نهونه دی کې شاره دیتا دیته چې ګوره استقامت کې د غر په شان دی او علم علم ک داسې یا لکه څنګه چې نه هر خلکوونه پایده ووررکې داسې خلکله پده ووررکو ومن کلې سمر ې جالب یا زوجی نس او د هر کسم یونه ګزول ې مع پهې زوجی ن جوړه دو دوه دوا ش لن نهاره پټ شپه ان نهه ر لره چې شپه کله ه رضرو کشي او چې ر کله را شي نه شپ کشي این نهپې کله آیاته لکو می تف کونې نخواامخاف پهې کې دلي د پاره راغه کوم تف کون چې سوچ کې اف لور دی په زمکهه کې قتاون متجاغ راتون ټکړي دي یو بل سره لګ دلی وونډ نهدي جو ده سکوته ونډوي او دا ونډ دی ته و چې یو یو ون دی او بل ونډ دی م دا جدا دا ټوکې دي ن سررض مکهه او تو رض مکه خوره ق مکه وجهناتون وجه ناتون بابونه دی یننه ناابین دا ګورونه ظ او فصلونهري فصلونه د الله در کوي ګوره دلته ک دا مک سره ده او دا بلله مکه دا لګ ببدله د خله ده یو مټه ده دا بله شګه هغې کوم خټ کې کږي او دی کوم خټ کې ک دا کمال د الله دی وزون فصلونه دي وناخینو نو کجووریدي سنوانون یو من واله وغیرو سوانجوجو جدا مندونونه واله مطلب دی د تاسو بریدري کجورا کله یواز داسه په برتلی او کله داسه یو مونډ یوی وداغینه داسه بدری کجوری په بر باندې خاتلی جدا جدا مونډ واله یس قابم عین واحد سکول وبکیږي دا په بو یو کې ਸੰبالي دیو کوينه وبکیږي د چنار ته ګوري بیا یو انار د پاګه بیا نه خوندونه دی دیو وبدی او د ټول پسونه په وبکی خوندونه دي د کمال ته خصوصو چکه کنا وی ول ارض فيها عبره للمعتبر س شعون للخ والأو فيها عبرا لللم تبر تخ عن عملق مختلف پمة با پمةکی ډری برتوندي تع ده دا, دا خبر د لذر ک ازمت لاجل شان جوړ کري ده ت قما واحد اشجارها وبوقات ان قرارها وې په یو دیو کوينه وبکي یو دیو پټي دیو زمکه نه راځي او بدل بدل دی یو زمکه د دې مخکې په لګان کول غوړلو بیا دې په خټکیو کول بیا و په غنمو کوي بیا په لګانو کوي کله په بینډاو کوي زمکه ودا الله دې د سب سره راځي ولې سوچو ککنه او تر دې دانا راځله پلانې ختې طالب دانا و الله ختې يقا بماء واحد وانفضل بعضها على بعض قیمتی شی عقیدت د غره دا عقیده د نوو هیس کې سم عمل در نه قبلېږي والفضل بعضها على بعض فلكل او غره وال ورته مونږ بعض لاره په بعض باندې فلكل ته خواندو مزه کېن بعضه تازه بعض سم خوالږي بعضی پی وېدا به کی شو ګر پرېختا کېدو څو کې دا څم راغلي دا الله پاک دا نظام جوړ کړل این نفیدہ علیک اللہ آیات اللہ قومی آقلون یکنان خام خواب دیکی دل علی دپاردہ قومی آقلون چی اقل ندی وین تعجب فا عجب ان قولهم تچر تکی تتاجب کے پہ انکار دی بانے چی دا دمرس دی وینیو دی بیا اللہ سرنور شریکان جوڑے فا عجب ان قولهم لن عشنادہ خبر دی چی دی وائی ازاکنہ تلجشمنګ ترابن خاور اینا لذی قلق جدید ای شوبمنګ پ پیدائش نوی کی اولائک الذین کفرو بربهم دغرا کسان چې قبر کړه پر خپل باندې اولائک الاغلال فی عاقهم دغل کسان تو کله باچول کیږي په سټونو ددې کی و اولائک اصحاب النار کسان دی اور ولدی هم فی خالد دئ په دئ اور کې همیشئ و یستعجلون کب السیئه قبل الحسنت عذاب روان درا ولا عذاب را باندې را ولو وي په تلوار سره غواړي استستاه ب صتي قبل خل سره د کا را وړ مخکې د کا ایمان راړولونه ایمان نه راړیو عذاب را ایمان د س پ لګې و خلت من قبل ح ماسواس یکن پیر شوي دي مکې نه زا جانانې در درې وای نه رب کله زو مخه تل لسې یقی ن ر ته خ مخه مخکېره حاله د خلکو سره د زلمم د ده د زلم کې بیا تهمللاجل شان همه خیرت کې نرب کلهله شدید د لقابلاب یک ن ررب تا څخه ذابالدي قولو لین نهکه بروغ ک ساان چې کو پرې کړی لاله انلهلی تونې ر لی نه عازېږي په د باندې یو مجززه د طربه دررب د زنا انمه انته مننظرون سره یارهونکې د مجدې صرف غواړي چې مونږ نه مضې حلو نور د تمااش ګوري د ایمان نه راړي د پااره د هر یو قوم ها ی لاه خودون کې ت سررف لاه خیا الله ی عمل یعلممو ما حملکل انسا و ما تیضو و ما تض ار ماتهداد اوس انسان تاکس ستا حقیقت کوې چې ته پیدا لا پیدا الله کوې نه یم دام دا الله نه غړه دا وای چې ل وله بیدا اللہ <سؤال> کی نصحۃ ذالاں غواړه د موایچ پلانې به مخکې کړي الله یعلم تحبیل کلهم انسا الله جل شانو په دې پاره چې باری هر زلانا وما ما تغیز الارحام هغه چې کمي رحمونا و ما تزداد هغه چې زیاتې او کل شیء عنده بمقدار او هر یوشی اللہ جل شانو سره په مقدار دے کله دوی کله درې شي کله غدری کم شي هغه دوه بچي شي داز شي عالم الغیب والشہادہ کل وینځي او کنه شپه چی پیو دن عالم الغيب والشهاده خبر ده پپټو پخکاربان الکبیر المتعال او دیر الکبیر لوی دی المتعال چته سوام منکم <سلام> من سر القول برابر دي تاسو نه ده الله پلی زبانه ک پپټ خبره کې ک پخکار خبره کې ک دشپیز یو قدر عزیز ته الله ته برابر خبرو کې زګ بالا باندې څو چی پټی دی السلام علیکم و سلام علیکم برابر دی تاسونا من اسررا قولع رسک چی پپټا کی خبر او من جهربیه عسق چی پخکار کی خبر او من هو مستخف باللیل هر اسق چی پټیدونکه د شپې و سارب بن نهار او څلونکه د پرسک له موعقبات من بینیه دی او من خلفه یحفظونه له موعقبات زمانی دی له موعقبات دی لاله سوکی دارانه پر شپې د مخځ دینا او رسد دینا یوم یعنی اللہ تعالی سمو مکرم خصوصی داران پرشتہ مقرر کیتا دا پرشتہ نے پریان وبس پٹی پٹی کرے شیطانان دی دیوان دی قسم ما قسم خطرناک مخلوقون گردی او مصیبتون اربان امراضی پرشتہ ستانہ دفاع کی اللہ جل شانہ مقرر کر دی او یا له ماقبات دی الال ریوبل پسراتن کی پرشتہ مازیگر راشی مازیگر یو راشی او نوری لاڑی شی نو بیا سہر ڈیو کی بدلی کی ڈیوٹی بدلی کی را بدلی گی. ومن خالفه او رست يحفظونه من خالبي اوروسته دره یحفظوونه ایفاازت کې در انسانین امر الله په سبب د حکم د الله ان الله یقی اللهله یغرو مع بقومین نهبدلی هاغانیمت بقومین چې پ یقوموم باندې ح در دیپور یو غرو چې بدل کې ما اغاه کاام بیایان پهم چې دد پزانو باې دي الله پتان یمونه تي دي خوتا الله حکونه بدلکو اللله با نمتونه بدلکه الله حکم مبرلو. وإذا أراد الله قلش إراده كي الله تعالى بقوم بيقوم بيقو بانسوء عندما بدأت تقلية عذاب فلا مرد له نشتد واپس كون كي غير رأى وما له من دونه مموال أو نشتد غير رأى بغير رأى اللعنى سوك مدد غير هو الذي الله أغزات باران توبورة هو الذي الله أغزات يوريكم البرقى كي خيطاسو تبراك خوفا وطمعا دا پارا دياري د پارا دياري المسافر زمونږ مشران داه کې خووفند د پارهه دی مسافر وطمان د پاه ده تمید د چې مقی مقيم. زمیندار وي باران به مسافر و س چې باران چې باران کې بهګ شي ن تهخ خو خو پخوا خو دا کېسه نووي ویمشي یو صحاب سقال او سیم باران که ګاړ کوم سړی دي بارانې ق شي او بر شي نګه په کې ګاي چ مسافر د باران او پیداې از صحبت سقال په وریا صدرانا د دینه معلومی کی जबाबی دي کواز نشته وي او يسبح الرعد بحمده او پاکي بيان غرات پرستا بحمده پسعد الله والملايكه من خوفه نور پرسته لري الله نا چابک چور کی وریا دي لا نو وریا زو ای مخ کی باند روان چ او غل ز غړو ز شروع کی نتا وقته بداوي او يسبح الرعد بحمده والملايكه من مصيبتي ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله او رالي کی وستر ثوی دا بهادله را مې آغ چاته مې شاو چ کوخ جید الله و مجادلونه الل دی جګړه کې په توحید د الله کې وو شدید المحال دا الله جنشانو سخت طاقتوال دی نجدوم سخت او طاقتوال له دعوت الحق دی الله على رب لنا ذریشتع له دعوت الحق دا زمنګه مقصد دی زمنګه ټول زندگی د دې ټکی نه بتاویږي دا تک یوه مونس بیا زندگی ژوندۍ به تن ژوندان گی لهو دعوۃ الحق دی الله لره بل نه درښتیا نو دا الله کرمات لهو دعوۃ الحق دی الله تاواز وکړه سلوای چلوه ځان رامادد چې بلنه هو الله سبقان الله اله الا الله یا الله یا الله وایا یا بابا موایا ولذین يدعون من دونی اگر کسان چرا بلی من دون الود الله انا وقران کې نور مثلي ده هر اياته چې ګور ده په مساله د او خلک کوئی دي مثلينه بل مساله وتن ده معلومه نو مرض ده کنه مرض غټ مرض خداګه د اول خلک د کانسر علاج کې والذين يدعون من دون اگر کسان چرا بلی الود الله انا لا يستجيبون لهم بشيء قبول علن شيء کولې ده د پارا بشين د سهاجت او مثال ول ذکر کې مثال له دا چېکر کې الله ک کا باې کافهل <خم> مع مګ پهشان د کس چېک د کړړي لاسونه خپل الل معو بوتلی ابلو غفا او د او رسسیږې دااف خولی د دته وما هو ببالې ديې نهدي دا رسسیدون کې خوړلی د د تا و ماض اول تا فیر اللااف فی غال او نه د کافرانو د کاافرانو لااف غالال مګ په طبباهي کې په ګمه ه کې مثال داسې دی دا د با بعض ضربار د چې د د میثال داس دی لکهی سړی دی او د درات پهغاه نست او بوت وي او چې بور راشي بو را شي بو را او دا او د دخلی ته ن نه نه د د داچه چې دا دا حسې ب کاره د دی به تبابر بعد شي نه مشي خو د او بړې دخلی ته را نه درشان تھی دے, دے ویچی یا بابا رامدت چھی یا لوی زوان رامدت چھی دے بدا چی گوئی قدا لوی زوان بغل رامدت نشی دے براون رسی وللہی اسجد من فی السما نسو کو وللہی اسجد من فی السما بیادت مسل رامعات کی اللہ تسجد کی آغا جی پاسمان ننکی دی آغا جی پزمکو کی توان وکرہن توان, توان پا خوشالائی کے وکرہن پا زوربانے توان پا خوکبانے وکرہن پا زوربانے دا مسلمان سوورې او مسلمان داسیده چېرې الله جلشان ته په خوشحاله کېږي او کا چې دیته ص ده الله ته په خوشحاله نهکیې نو داغه سوور په م کبانده روان دی اغا الله ته په سیده باندې دی یا تهان وکارهنن که تکلیپ نو هم مو من کا خوشحالي نو هم مو من الله جلشان هو ته په تو جو کې او که تکلیپ ې په باندې نو هم دی الله جلشان هو ته منډ ووي الله جلشان ته من اوسیجده به بیا اوکې علالون بلغدو وال اسالو او سوری دد بلغدووي وال اسال سهحر او مازیګرو الله جل شانو هو تسیده کې صحر او ماګ مخنو کولو ای په غمبر ل سلام مرب سماواې ولاڅوک دررب داسمانو نو دزمکو کول لا نووا وتله کللو ای غمبره للیسلام اافت تخصم نیولې تاسو مندونې اللا لا نه او ل نور دستان لا یم لیکون الان په بیاغ مسله رب دا ثمانونو دزمکوڅوک دی کویلله و وطاللهتهالله نه چې الله دا ثمانونو د زمکو رب دی دا د کارونو رب بیا سووک دی کولووا برهلی سلام په خصم آیا تاسونیبولې مندونې لا داالان او لان نورمددګاران لا یم لکوونه اللیان فیم چې واک داغ نه چې زې دپاره نهفا والله زوررن نفان د پایې والله زوررن نه د نقصان نه دله پای د در کولی شي نو نقصان در شي کلوای پرام برالسلام هل یستوی العما والبصیر ا برابر د اوندو ویل دینکه تا صدا دا دربارو دربارونه دا لاند دی او الله جل شانهو بصویر دی لیدون کدی نه دا برابر کدی شی التستوی الظلمات والنور آیا برابر دی تیاری اورل آغانې الله نور دے او دې خو تیاری دی ام جالو للایشرک ا آیا ګرځې دی الله جل شانهو لار شریکان خلق کخلقی چې پېدايش کې هغه په شان د پېدايش داله فتشابه خلق ګور اي ګورګولې دې الله له شریکان خلقو کخل کی چې پېدايش کړې دې په شان د پېدايش داله فتشابهل خلقو عليهم ګډوډ شوې دې پېدايش پدې باندې یعنی دادي چې الله له سره جوړ کړې دي لغیم داسې زموږ په اسمانه پېدا کړو داسې اسمان داسې انسانانه پېدا کړې داسې ونه بوتي چې زه دې وچو د دې خدای پېدا دي کدي خدای پېدا کړې دي چې هر څا الله پېدا دي نو عبادت هم د الله کو کړه سوا چې خالق الله دې راضی کړ الله دې مالک الله دې او پزړه کې دې د شرط ګن پروت دې زدا ته کوم خلبان دې وایې چې خالق الله دې راضی کړ الله دې مالک الله دې خالق الله دې به الله پیدا کړي سبا بابا مولا پیدا کړي او الله وای الله خالق كل شيء پیدا کوونکی دې هر یو شی هر یو شی پیدا کوونکی دې الله اووح القهار او دال لاجل شان واحد او قهار زور ورده دا قهار زه و که نه چې د توحید دا مسئله چې دا نو دا د مشرکلهې زور ورکې زور وله ورکې ماضغوط کوږې انزله من سم مان فثالت او دیتن د قدرې مثال تهې کرکي مثال داسې دی په مثال کې یو دا دی خړی ودي یو مثال د خلړو ب د ور سره سپینې او زګ دی او سرزر و سپین زرگی کل چه تا در شرک و در بیرات بیانو که در دیر ردو که نو چه رد دیوکو نو دوڑی برا اوچتی شی او در شرک پتی بادهی لگی در شرک پتی بلگی او در خلو ابو مثال داسده چه ستا پا خلاف بادهی غن دیرا غن دی که اول در در مثال و مثال داره دا. چه کل در توحید تا بیانو که در شرک تردو که د د مثال دا دی دا را او برخ شروع شو ړ د بره بارانو شو په باران کې خلی بد او کننج روانې دي خوړونه روان دي د هغې د پاه زهګم روان دی د خل وب د پاسه د هغې کې ماران جبه وي او طالبان هغوی سره لخت اوټک یو مارو یو تک بل مارو او دی سرک د داخل یو ب هم لاړی او دا زګونونه هم لال دا ماران تک لال په آخیره سپین یو بپاته شو بیا په سپین وګو کې سرذر دیدنه سرذر د بنا سرذر چې دراو باسل هغه سرذر او کوم بیا سلک در چاله ستدې نو بیا د اور ته ول، چې اور ته دی غسر ضروري ونیول او دا سرذر د خالص کول دا نیڅه نه وځه اوس ګور راشه دی دا خړ یو بچی وی او دا بدی تاسو په خلاف غونډې جوړې او د سلا بهبو کې او ماران ولاړهمانان دي نه دا غلط مان دي ستا خلاف د لایل پیش کوې ی خبرې کوي او دا داغالی ته چې اندي د خلوبو پهغاه نه دا ستا غواړه ماشومانې بدله جواب بر کې ته ب غم چې سره به تا زر ترجمه هم کړي که نه نو انشالله لا جواب به کوي دی او ور سره بیا دا زت چرې دووبو د پاسه زد چې روانله ذب یو زوی په ش پکو میڈیئر او بوکیج ولر کی سره سالبی داد دای اغه کم زوری زویب کتابونه لې چاته نه لګواله کتاب به راځي ته یو ګره کتاب کې دا خبر لیکلای روا کتاب کتاب واه کړه کتاب خدا لا کتاب دې حدیث ته داد دای اغه زویب کتابونه دي او خالص پنې وب چره اخیری کې پات شو کړه سیلاب میلاب ختم شو موسم سپاج پنې وب دي نو خالص دا خپل کیتی دا سپنه وب ک مروانی دې نو داستا هغه خستا بیان د دا په زمکه باندې پاتیشي او سروس پین چې نو داستا د توحید مرګری دی دې په میدان کې پاتیشي دا نور بلال شي زلي در اسواب رہی د توحید مرګری دی پزایبانې پاتیشو خو د توحید په مرګرو کریم بیا تک مخ زای پزایشت ده چل پکشته ده نو بیا د توحید دا مرګری چې دی نو دا اور ته ونیو سم بیا دې په دې پوکه نجد دا د کله ور ته ونول بیا په کې س راله او چې س په کراله نه اوس میدان برابر شو او اما ما فه او الناس فیمکو سفل ستا د تو او ته او ستا د تويد دا مګري بیا اوګځ خلکو تو راضی تونو ته چې موکو راضی تلاتون وککوو راضی روجیسوو او عبات ته طرف ته به زل من چې را و د باثمان نه پس مع به فسات او دیتن او بږي او دیتن خوړونه د قه درې ها په خپل انداز یعنی سم فخت مه لو زب در رااب نو اوچت کې سیلاب به در را یا ز وچته داب د پااسه دا ز داسې رواني او مارانته کې جبې دا چې را باې دا درې پهې ړه مارانېغ چړې او څ په کې غټ مارانې او بنده راله یو دا ځوانان ولې دا سر وایي اغه یې سر یو دلیل چې وته وایي ان بسار استکه بومیما یو کیدونا او د هاغه شینچی د یې گرمی فناری پور کې ابتغاح الیتم د پار د طلب کولو د زو راتو زبد او متاعن یا پهشاناند او مطین یا سامان زبه دوېلوو په هغې بابانې هم زک د د دی په شانتې دال ن دوګو د پا <سؤال> سر روانو <سؤال> بیاې سرو رو د پاسم زک را بيناغتې نه اوسوي نستا ګرو کېتهغلت خلک په سررو و کې په د یاکې د توید کېتهغلط خلک کې هغ ور ته و میسا داغ نور نډیر ور ته ومیسا نه چې اوور ته دو می سر نه سپ به الله حق قولباتې. دا قران ی بیانې الله مثال د حق او د باطل فاما زبد فایذهب جفاه هر چی زغد نه غبل لا چی بیکار او اما وین فونس د دې دا کتابونه میتابونه د دا دلیلونه او د دې شور او شغب چې تا خلالات جوړ کړي نه دا بل لا چی و اما ما ين فونس هغه ارغه چې پایدور کی خلق لرا فیم کوس فی الود هغه به باکی پاتې شي په ییم کو سفللا دی باقی به با پاتې شي پهمېې کاال کزې بلله او لمثال د غرنګې بیایانې اللهجللی شان مثالڅ پهمکه کې پاتې شو هغه پاتې شو قیده عقیدت توحید پاتې شو او د توهیدواله پاتې شو اوس دد سلطنت پاتې شو نور شته دی خو غ ای داې دي دی قییده د توهید پاتې شوه اواز د توهید اوس س کې اوس بر سکې اوس قبولتیا وکه اماازو طرفته تووجک کا ظای په کارو طرته تووجکه الذي نستهجابو دپاره ده کسانو چې خبرې من لا ل را بهفرله دپه د خپل رب دد د پاه جنت دی وال لم میجیب کسان جیبو چې خبرې نه دا لې لو انلهم کرپته شي دپاره ما اف او د اغه چې پهم ک چېي جمعیانتون نو پهشان د دی لَذَ ذَوْبِهِ خَم خاجر مانور کی بھی پرے رسول ایت کا سان لهم دی رسول حساب فاستحساب و حساب و موواهم جهنم غاید دی ری جهنم وبئس ما عادوا لنا کارا زاید مکیو افمی علم ان با ان دی لایک من ربک الحق کمن هو عما انما یتذکرون للباب ځین تقابل ذکر کوي یعنی ځین یو ځایوال ذکر کې جوواله نشي یو ځای دی تقابل دې ته وایي چې مقابلہ غونې کې شي یو طرف ته اهلي باطل دي او بل طرف ته اهلي حق دي حق او باطل د دوال نشي یو ځای کېږي او نشي برابر دي افهمي علمایا غسق چې پوېږي ان مع انذري لك من ربك الحق چې یقینا نازل شوی و تا تا نر ابي طرف ضرب در درغستان حق دي کمن هو ما اياده پاک شاد خوشانده هغه چا کې دي چې چا غوړند ده دا دوار نشي برابر دي دي ديون کړي اي نو ما ته تذكار اولل الباب يكن النصي قبل خاوندان عقل الذين يوفون بعهد الله عكسان چې پورا والي کې بوعدو ده الله ولا ينخذون الميثاق او ما تي وادي او الذين يصلون معاملات الله دا د دې صفتونه ذکر کي دا قیمتي خلک دي وال <سؤال> ین اغ ک سان ونه معمر الله چې یو ځای کئ ها هغهت چې حکم کړی پاهغې باندله تاله ان یو سو دا چې ااد دیکري شي یخ شو نرب به هم یریې د خپل رب ی خافونه سوولې صاب یری د بې ساب نه ین نهص بر رپېغاول رب بهیم اغل ک سان صبر کړی د پاه د ضا د ر خپل یعنی صبر دا الله دپاره کړی دی واقع مصولاتته پبانندې کړی او فکوې مه زق او خرج کی داغ انا چهره ز کور کلمغه ای تل سیروا عالیاتن و تو کار او درو نبل حسنه او د فکی پنی کای سره اسیئه بری یعنی ګورا او د ستیو ک کنه نو د سره دی ګناہوں ماغ شو د سارو د ماس مخین پمانس کې دي چې کم ګناہوں کړم زه یو کونه هغه ګناہوں لري ماغ شو حج لناری نو ګناہوں لري ماغ شو و یدرونا بالحسنات السیئه نیکی کوا چې تولد برابرۍ اتنے چھ صرف بدی کے بدی کے بدی کے, بدی کے او نے کے نکولہ بدی خراب بشی جہنم بدی زیشی اولائے قدار کسان لہو مقبت دار دیلرنے کور داخرہ جناتو عدنین یدخلونہا جناتو ندھ ہمیش گیرے دی دنکی دن ور کی بدی اغیطا ومن صلحہ من آبائیہم مازو آجیہم مزروفی آتیہم او ہارا سکچنے کان دی دپلارانو ددینہ او د بیبیانو د دینا او د زامنو د دینا هغه په مر سره جنت دي اولای که د ګلون جنت من کل بعض دغه دا کسان داخلي کې به جنت ده هر دروازه نه سلام علیکم السلام علیکم بما صبرتم په سبب دا هغه تاسو صبر کړی ده پنیا م عقبت دار نسخه ست د انجام د اخیری کور د اخرت د جنت څومره مزیداری به چومغا الله دې موږ ګوزي چې هیڅ حالت کې جنت پروانی په کله حال کی. ایواللزین این قضون الله آگر کسان چواہتی ماتی وعدی دالا اوزاد دویں میڈالی ذکر کی خواہ شکم پا غلط ابانی چه ماتی وعدی دالا اللہ وطوی لچاکوی واللہ وافیو الرسول وعلی الامر منکو او مانی خبرت قرآن وزو سنن کسان چې ماته یواې دا ال لا م بعدې میسان کې د ق ل <سؤال> والی نه ی توونهما مرله او فریق چې هوکم کلی الله پههغېبانې یو سوهیا داې کی چې سیدو نفی او دی فات کې پهکه کې او لا که نه هم الله نهتوله همڅدارار دغه کسان د لر لا نه تی دی الله ی سوتریز کومه ی ش ریز د کوور کوون کې زیمه نو ب نه الح الله جلله شانغ ته به بله نوکه الله را بله ریزک دله در کومله اواز ما تهکه الله یب سری کاه د ل وان په نوومبان یو لسممه موررکو میخې د یو لسممه د لو وانان په دا میخه چاپې دای دا خوله پیدا کړی ده او دا ل وان یو لسممه ده او دا دوولسممه ده بیااب بیار لسممه ده ولید زان ندین جوړ کړل الله یبسط الرزق لمیه شا الله جن نشانو پر اخر روزی لمیه شا او چاله چغاری ويقدره تنگي وفرحو بالحياة دنیا دی خوشاله شویری په ژوند د دنیا باندې دی تصرف دا دنیا کاری او عمل الحياة الدنيا الا متاع او نه د ژوند دنیا مگر دا اپ مقابل دا اخرت کې مگر دا څه تر دا څو سربلګه دې بیل چې مانګو وره وَيَقُولُ الَّذِينَ وا سانان تفرو چې کوپېی لو لا انزلله تون نرببي ولې نه نازېي په د بعدې یو نخه طرهضرب د دناقل وامر سلام ان الله ی نه الله یو زم ی ش دوماک چا چې چاته چې خوښه شي خدي او لا رخ ایلي إليه ويهدي او هدايت کي إليه خپل طرف تا من هاغه چا ته آپ اپ چ روزو کي الله تا ځان کي لګو نه روجو پیدا کړ نو تا کي دي پیدا شي چيو لشان الله ته نزي شي الله درته يو گذران نزي کي کته الله خوا ته خوبان نزين الله تعالی طرف ترامنده اي الذين امنوا كه سان تي مان راوړ او تمنو كنوبهم بذكر الله متمن کي غذو نداه بذكر الله پالا بانه سو اي وېنا دنیا زین دولت سے نگر آباد کرنے سے نب په پیسوسی او نب په دولت شي نب په دی عمر شي نب با په بنگلو شي تسلی دل کو د تسلی دل کو کیه خدا کو یاد کرنے سے دغنه چ خوشحالی گم داله په یاد باندې خوشحالی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سوې وې من احب القرانن احب الله ورسوله سوکې سوکې د قران کریم سره محبت کوي نو اللاج, اللاج, اللاج رضي الله الله او دا الله پغمبر بد سره محبت کوي او ثال اللله طالان وئ چې د شهد پهختې مغهقرآ تهناسو خل چې کلی شوید کو دقرآېکریم تناسو هر وختېې لاوتکوغ ويلا تورت کولو ب کوم عشا بیات من کله م رب کوم که چرته ک ستاسو داز سم پاس و سم پاس کوي د ممنان زو پاکې او کې چرته ستاسو دازونه مکمل پارک کو نه دا به ستاسو ستاسو دالو نه د الله د کتاب ل نو و نه پهندله ح هې کې تفصیل ل اللہ الله اللہ می القلوب خبردار په یاد دا لاجل شان هو مطمین کېې ګ نه جی نه منه کسانجی معه را وړی املو سوال ات عملی کو تو بعضله مبارک بعد دی دی مبارک شي تاسوې کمل کوئ د الله کتاب تهاسې ډیر خلق ې نه د ونه کوي مض ب کوي لریخ و بنا کول <سؤال> اجر جمع کو توبہ الہم <سؤال> مبارک باد دې دې لپاره او حسن معاب او دې خدای دروجو دې کذالک رجوع الله تبارک و تعالی ما عبدتو كذلك ارسل لك في كل امه ذكر اني لك لم من الله تعالى ذكر اني لك لم من الله تعالى في امه في امه قد خلقت تيرشيد من قبلها ماك زين اللهم نور دي رو مت نل تت دع عليهم الذي اوحينا اليك لذا بارت تقول ولت بدايه هغه وحي شويره تا تا رسول الله صلى الله عليه وسلم سو بار راغله د دې بار راغله لتلو لتلو بس ستار بدای ډیوټي بدای جت له عليهم آیاتهم شد الله آیاته بلنی تقبل ڈیوٹی دیو کو والی گیا وہ حج مونتا تا کړه وہ د سچو د قران او هم یکفورون بالرحمان او دوی کوپر کې پر مهربان ذات باندې رحمان زکوچ دی ویچ ومر رحمان مهربان ذات ته کلاسو دي او مسلماتل کذاب کدی رحمان الامام وی هو قل هو ربي تو واه وا تا ذات اګه جما الله دې رب زماده لا اله الا هو مشته بلا جت روا الا هو مگر دغه ولاد عليه توکلت په دغه علامه زانسوار ملهیمتاب او دی الله جل شان هو تزماوا پسرا لو او لو ان قرانا ولو ان قرانا کدا قران داسي وي یعنی قران کریم وایا دې سره غره ورا داؤد عليه السلام بچکل تلاوت کول غرونو بورسہ تسبیح وي غرونو او داؤد عليه السلام بچکل تلاوت کول مارغان بورسہ تسبیح وي او علا قران کې کدا قران په غربان دراله غلې نو هغه ټوټي ټوټي شي خدا قران الله انسان اور کړل دا الله ته بهترین مخلوق کارل خو انسان د جذولو او جهل له ولو ان قرانا او کهجرر تهې دا قورران سوره روان شو بجی بالو پهې بانګورونه او قتیات بین و یا شید ل ټوټي ټوټی شو او پهې بانمل او کلې م یل مووته یا خبرې کی پهې بانې مړو یعنی مړی سره چې د قورآ غه پاسې دا در سر خبرې کولی بل الله مر جمعه بیام در سره نهو بل للله مر جمعه بیام د ایمان نه راي خاص خاصله لر د ایتی افلم اصلله نه ول ایا پس نوویګه څنګه چې مان راوړلې نه کوی ګر الله انشاء الله او له د الناس جميعا که چېر دخوا غويده الله هدايت وکړي ټول او تا ولا يعذل الذين كفروا او مې چې بیاګه څنګه چې کوبره کړه توسیبون چې مبارز دې ته بیا ما سناو سب دغه چې ل کړي دي کار یاتون سبلووی موسیبت اوتهحلو قریبا یا راضې ب دا افت من داریم په خوا د کرو نو ددې ک حته درد پور یاد یواز الله چې راشي عاددهله ان اللهله خللیف میعاد یقی نه الله جلې خلاف نه کوې دوا دی والله پې تو بریروسلی من قبل لکه ف تله دی نهکهفرو تا په جټو کې کېږي خ دی پیغمبرانو پس تو ک شی ونو وله ې تویا بیرولین یقین تو ک شو پیغمبررانو پسې من قبلې مکستانه فاملی تلیل ل نهکه فروس ماقلته هم بیا محلت ورکومونږه کسانان ته چې کوبرې کړی بیا یول مونږ هغ له ف کې پهکان قاب په سررن یو زما ذا په ت جااشت چې مااسنګه ونول پهمن هو قامونقلې نفت بیا معکه ذات چې تذبیر کوې د هر نف سراس سرد دهغ کارونو چې دې یې کې قائم علی نفس تدبیر کې الله قائم الله دې شيغان قائم قائم بالزمان مې زمغه امام دې وجعل للله شرکات او ګرد اول دې در الله دې الله لاره شرکان او فمن هو قائم علی نفس بما کسب یعنی سرد گند کارونو سرد شرطنا سرد بدعتنا سرد فسف فجورنا الله لشان هو لنا داسې الله دې جهلوله شوهکه او ل ل ګنای دا دی چې ګرزېديدي لر الله له د برخی غوندان قلوته سم نومونې والی کمالې ما ته وخوايڅ کماللی دی سی کړړی دی همتون نک بیونه یا خبر ورکی تاسو الله لرب بمالله علممون پاغس چې ن ن پې جنې فلا دی پهمه کې تام ک کې او بذا حرم منن کوي یا تا سرانې په خبره پکاره په سر خبره باندې منن کوی د یا تا زورانې ب ظاهررن یعنی سرسری من منن قولی خبر یو ویننا نه للذین دو نیل لین بل ک شووا کسانانته کفرو چې کوپیکی مک هم تبیر د دی وس دوان سبیانې سبی بند شدهدي دلار نه بس په د خپل کوپبانې ډیر خوشحاله چې الله د لا نه بندېي اومه یو ر الله فمالله هم من هذا توته مینت کې مینه تو ته دو چې ګمراو ذاتي الله <سؤال> تعالی <سؤال> په ما له من هغې نشته علاقه او سوه ہدایت کوم کې دا د خپل لاس له هم عذاب په حيات دنیا دی له لری عذاب ژوند دنیا کې ول عذاب الاخرت دا اخرت دی په سخته دنیا کې څنګه عذاب دی دنیا کې دا دی چې د توحید د غروزنه کې چیو د توحید خبره کیږي نو بس پنکی پر نماز غولږي چې بیا د توحید خبره کی بیا کوي دل دا عذاب لري دا شیطان د پارسنګ عذاب دي دنیا کې غضب الله دا په آخرت کې جهنم دي وماله مینه الله میواخ او نو به د عذاب دا لا نسو بچکو انکه مثلا جنته التي وعد المتقون صفات د جنت هغه چې وعده کړي کړي شوی د متقین ترڅنګ جنت تیار تجریم ته تلن هارو ل روانېبي لاندې دوه د غ نهولی اوو لها دامن می د هغېغ به همیشي یو ورې چې دشی وخورې ب نه به بیا به د میاش میې شه به ته میلاېږ واضل نهها او رام د هغېغ به هم شي. تل جوق بالذین تقوا دا اخیرین جام دا کسان د تقوای اختیار کړل پرهیزګاری کړل وخبل کافرین النار او اخیرین جام د کاف ایران او ور دالذین اتیناهم الکتاب کسان څو ور کړو تمون کتاب یفرحون بما انزل الیک غی خوشحالی کی پاغه چناظر کښې ور داتا الله کتاب ور کړو مومنان او صحابه کتاب والے ډېر و من الاحزاب منکر بعض او د دې اړه د له 10 خلک دې انکار کوي د باغي چې د قران یعنی دانے دا نه چې د ټول قران انکار کوي <تصفح> دې ډالو کې داسې خلک شته چې د قران کریم د باغي یې نه انکار کوي ناظرې مانی تلاوت کوي او ترجمه یې نه مانی يون کې رو باز قل واي په همبر السلام انما امرت یکن امر شوی د ما ات انا عبد الله چې دې عبادت کوم د الله تعالی ولا اشرک به او ذشر کوم د الله سره بي دا ماده به قران کې ویل شي ویلي الیه و و الیه او دی الله تعالی زخل کر فلم و الیه ما او دی الله تعالی زخل امرجو کوم زما کار زما کار خدا دې چې خنکو خلکو الله تعالی له دعوته الحق بیا غو مسله دا ګوره د دې صورت اهمه مسله دا له دعوته الحق دی الله لربل نظرشتانو دا الله تعالی مدد الیه ادعو ادعو دعوتوركم ویلیه ما آب او دی اللہ تزرو جوكم وکادا آلکان زلناو حکمن عربیاں دا شانتے رالے گلے ما حکمن عربیاں دا قرآن دا قرآن نی رالے گلے حکمن سی سندہ عربیاں پا ربائی جبتے نیچ پا ربائی کدنو زانتے پواتا خا ولینی تباعتا احواء که کچھتا پا قرآن دی زان پوانتونو دخل کو خواہشاتو کسی بلا عرشی یو بڑی یو خوارا کاغی بل بڑی بل خوارا کاغی کچار دتا تابیداری په خوایشات د دیمین باد ماج آکمن العلم پس دا غن چراغ د تات د علم نا مالک من الله من ولیه ولا هم ولی ولا واق نو نبی تعالی را علاوه د الله نا من ولی نسد وس ولا واق نسق بچونکو ولا قدر سن او یقینن لگیل دمنه من قبلکه مکستان رسولان پیغمبران من قبلکه مکستانه جانله له وا رزیت او ګرزوللي منږ د دپاره بيیان ی اولا <تصفح> همبیان اسلامخبي بیاان وي بي او لا انسانانو نور نور چې تووا چې نرو وماکانه ل او نري پیخ پار دی پیغمبر کې وماکانه ل رسولین یو معې داتهه د دې په اختیار دی پیغمبر کې یا و ما کان لرسول او نشته د طاقت د هیڅ یو پیغمبر د پیغمبر طاقت نشته د دې زمانی چې سل یونیم سل کال کې داغه د طاقت شي او د پیغمبر طاقت نشته دی وای چې کرامت د ولې وی دا اختیاری دی دا غیر اختیاری دی کرامت موږ منو کرامت اختیاری نه دی دا غیر اختیاری اختیار کې د چالش دی بر مجز شي رالی په خپله خوبان په خپله خوا خبرې د طالبه پهطوی څنګه پر خپله خوخررابالشي او یا تییا به دا ظه رالوو کې بیا پیو مجزبان الله ب الله مجر په کوم دلهیکل اجلین کې تاباب د پاه د هررم د هر ټ د پاه کتابون لږ د مکریم په الله هم شاه اعترا وکړو چې الله هر سبي کلي ایمان ایمانه او کوو پر دواړه لیکی وي خا ملب د ایمان بیالو راو د جواب دا دی چې تاسو ایمان راړي الله بدن عذاب لنی کی او ییم الله هم معشا زمګ ستاان باه کې راې الله ج شانو اغا شبحاتې شقییا کم د شر شبح چې اللله ستا په راغلی الله اغا ختم ما اغا هغه چو غواړ اللهله ماما هغهه شبحاته شرکیا یشا او چو غواړي الله تعالی یس بیت او کلکې الله مسله د او د مسله د تویر د هو او دی الله سر ام الكتاب تاب او اصل د کې تاب او یم خو الله بله معهمونګکوو ختم الله تاالله ح هغه سر چې او تیق دی س چې غواړي الله تاله خسهه سره اصل دې کتاب دی تقدیر م مبرم چې وتوي اصل تقدیر و ما نوور نکه بازار نهدي چته او خای مونږه تا ته باز یاخ چې مونږه دې تر وعده کوله توف عینه کای او فات مونږه تعال <سؤال> را رسول الله صلی الله علیه وسلم په چې دې داغه دو فات نه بعد مونږه پاغه تفسیر نه کو یعنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات او ممات باندې تذکرہ رپکار دا وړیر بیا دا وایي چې په دې باندې تذکرہ کوي یا فاد کو مونږه تا را فین د مع کللی کله به لاغو یکنن په تابانې رسول <سؤال> دي نفی س او په تابانې ثاب کولدي اولم یاره آ دی نګوري نه نه ې لاورده منګ راتلله زم کتان قامې نه رااف یامونګ کو م د طرفونه د غې مونږ زم او کله په چابانې اضاب را او کله د اسلام غبه را او کافران هغه حالات کو هغهه با بربات نو اوکل کلا د مبتدین او د مشرکین دا, دا, دا غی غلبه ختم شي نعت لا رازمنګز مڅ تنم قصوا ک م کومنګ متر ا طرف یاد ک من د طرف ن دا غینا والله يحکم والعاص له لا معقب الحكم نشترت تكون ک دې ته سلی دا لا را و سرون نصاب او د الله جل شان و د ضرب سلی کون کې د حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم و د علم دا په اخیر زمانه کې پورته شي او دا څنګه نه دا دخل کو دو د ژوند د دو دماغ نه بدایلم پورته شي بلکې د علم څخه پورته کیږي نو دا به الله جلشانو شانو به رفعل العلماء ولما به الله پورته کی علماء جل شانو به الله پورته کی څنګه به با عالم باقی پاتې نشي او کعالمین وغاب جاهلی کعالم وغاب جاهلی ربیا به خلق دا جاهلان خپل مشران خپل امامان جوړ کړي نو اکی نه د مسلوته او خوختتنه کوي تپوس بت نه کوي فافته او ب غیر علممن فظلو وهزللو دغیر د علمم نهفه تو ورکې نو بهپل ګوم را او بل بهمګوم راې فل للو خپله به هم ګمر را او بل به همګوم راې عاد ک راي س لاسول الله عليه وسلم چې د اخیر زمان دلهماو مطابق دا خبره کې من هم تخرج جل فیت نهته ومن بهفی هم د زینبا فتنه راوند یو په دای کی بو واپس کی دا څو نماړی وقدمکر الذین من قبلهم او یقینا چلن جوړ یا کستان من قبل وقد الذین یقینا چلن جوړ یا کاستان او من قبلهم چې مقدسین فللله المکر جميع خاص الله سره علاج د دی تدبیرونو ټول یعنی علاج د شانو غټل مخونه ولریک دا بس خلاف تدبیر جوړی د سره څه سر چلو کو دا سمو مصیبت را باندې خط چه ودی یالم مات کل الناس ویج الله تعالی هاغه چې کای کل الناس نه لري او ناس او علم الكفار زر چې کو بشی کثر علمن وقبدار چې تعالی اخیر انجام خر خو انجام ده چالو تاسو کبدي ظرفه ونه وي ویقول الذين كفروا وياك تصا چې کثر عندي نستمرسلانی پیغمبر قل واكف بالله الشهيد بيني قاضي الله غوا په يم زما کې په يم زما کې په يم کې په يم تاسو کې غوا الله ومن عنده علما کتاب او واسو چې سره علم د کتاب دی اخر داواله صلی الله علیه